Okej, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Abit och Nördenäs, avsnitt 33. Det här är Nico, tillbaka, och så har vi Danne. men. Åh, färnan! Ja, men visst, ser du. Allt bra med, gubs? Ja, uh -oh. alldeles strålande. Ja. Med kanon. Blir det ett bra avsnitt då? Jag är mm. lite trött efter att ha jobbat, men det är så det kan gå. Men man blir inringd när man tänker, ja, men idag ska jag bara sitta och spela och ha skitskönt hela dagen. Nej, Nej. det måste vara så synd om dig som kan planera... För dagen att nu ska jag sitta hemma och spela hela dagen och måste åka iväg och jobba någon timme. Åh, Nåh, det är så tjuvlig om dig liksom. Det hela fyra timmar. <laughs> timmar. Oh. <laughs> alltså från två till sex då. Precis. Mm. Färman, vad har du hittat på? Vad har du nördat? Ja, i den här veckan har det blivit inte varit så mycket. Jag har blivit mer Daisy. Men inte så jättemycket, för jag var en del på jobbet och sådär. Men då så kikar jag och Sambon på en serie som heter The Hundred Som okay. vi har precis påbörjat säsong nummer två nämligen. Riktigt bra, faktiskt. Vad handlar det om då? Eh, lätt. Snab väldigt snabbt förklarat så är det så här, det blir precis som egentligen allt det som är hett nu. Det blir kärnvapenkrig på jorden. Ja. Eh, och... Fler flertalet länder har en egen rymdstation redan uppe i rymden. Med ett visst antal människor på. Och jag tror att i det här fallet är det tolv olika länder eller någonting sånt där. Det, det är inte så jätteviktigt egentligen. Eh, och alla bombar jorden. Alltså den blir helt obebolig. Den, det är strålning överallt och det går inte att bo kvar den. Och, de som är uppe i rymden tror ju att alla på jorden dör. Så att då börjar de prata med varandra. Och ja, ah, det slutar i alla fall med att det är en enda stor rymdstation uppe i rymden. Och där själva serien börjar så skickar de ner hundra stycken till jorden för att se om det går att bo där nere. Om det går att liksom, försöka ja, starta om mänskligheten igen så att säga. Och så, kom, så stöter de på hinder hit och dit. Och det, nej, Den är riktigt, riktigt bra. Mm. Trevligt. Värt att kolla upp. Är det godkänt av det? Absolut, det tycker jag. Jag... Jag sitter spänd liksom varje dag för att få titta på nästa avsnitt. Enda problemet med dem är att de är, det är så här 40 minuters avsnitt. Uh -huh. Och när man jobbar hela dagen så 40 minuter är fan lång, lång tid på kvällen. Alltså När man gärna vill få några timmar sömn också dessutom. Så att det, det är väl det enda jag har emot den. Annars tycker jag att den är fantastiskt bra. De har gjort det är riktigt bra story och det är spännande hela tiden. Och, ja, det händer saker hela tiden. Så det är aj, kanon, det borde man kolla upp. Absolut, och den finns på Netflix, va? Ja, precis. Ja, nice. Hur många säsonger är det uppe där? Är det två stycken? eller? Oh, det vågar jag faktiskt inte svara. Alltså, jag tror att båda, båda säsongerna är uppe. så att säga. Vi har bara kommit till ja, det tredje avsnittet i andra säsongen. Ah, ja. så att, men jag tror att hela tvåan finns. Så man har en del avsnitt på sig att titta. Ja, men då så. vad har du hittat på? Jag har köpt Rocket League. Oh. Mm, så jag har äh, kört igenom min första, första säsong nu mm -hmm. mot, mot bottar, bara för att lära mig spelet. Liksom. Ja, så att, äh, det, har, det, har det. det har blivit FIFA och så har det väl blivit Dungeons and Dragons Neverwinter. Oh, klassiker. Som ju är ett äh, rollspel på, på online. Faktiskt ett väldigt bra sådant jämfört med många andra. Det här är, och det är grundläggande att spela. Ja, precis. Och de har ju släppt. Vad heter jag har ju den där deras andra. Mm. Eh, och vad heter den ändå? Sword Coast. Mm. Och det är så mycket sämre än Neverwinter. Never Winter. Ja, Never alltså, jag har inte spelat så jättemycket än på Neverwinter. Jag har precis kommit igång. Jag har ju bara jag har spelat det gamla när det inte. Alltså det gick att spela online, men jag tror det här är. Det som du har är väldigt typ en uppföljning eller något sånt där. Mm. Jag kommer ihåg att det är skit bra för det påminner mer om Skyrim än vad mm. att en var det här andra, nya gör. Och det nya är så sjukt buggigt och sånt så tyvärr. Det är det gamla, eller det som du har gratis spelet. Mer än vad jag gör deras nya som kostar ändå en 500 eller vad det. Är. Ja, och nu oh. har ju ändå. Eller just nu är eh, Denus Dragons Neverwinter eh, gratis på Xbox. Mm. för de är cool, med så. guldkonto mm. Ja precis, så har ni det skaffa det, det är skitbra faktiskt mm. Nu har du testat de här bilarna till... ni skulle ju få några Halo-bilar ja, Jag har precis var... låst upp Armadillon oh. ifrån Gears of War Aha, hey, man cool. måste låsa upp dem yes. alltså. ja, ja. Men de kommer tidigt som jag förstår det ah, Eller nice. gäller upplåsningarna Så att jag har precis låst upp Armadillon Jag hade inte, inte spelat på den igår Nej, men... kväll utan tänkte <coughs> ta och testa ikväll Då så, nice yes. Nej, ja. Själv har jag gjort en jäkla massa eftersom jag inte var med förra gången eftersom jag jobbar. Mm, mm. Och eh, på måndagen tänkte vi spela in, men då hade ju inte du sett filmen för honom, Och det är viktigt att du fick se filmen och prata om den. Som faktiskt <laughs> tycker om karaktären, men ja, vi kommer precis. in på det. Eh, för jag hade ju också sett det då. Och eh, sen har jag kollat lite lätt på Flash-tv-serien. finns ju på Netflix. Mm, mm. Eh, ja. Det är en, jag tycker den är sämre än Arrow-serien och jag vet inte, den känns lite löjlig. Jag gillar han som är Flash. Men jag, hela alltihop känns lite tradigt. Oh, ja, ja, ja. Oh. Sen har jag spelat spel. Åh oh, vad jag spelar spel. <laughs> jag har spelat och klarat av Firewatch. Jag har oh. spelat och klarat av Shank. Jag har spelat och klarat av Ares Extinction Agenda. Jag har spelat och klarat av Unravel. Jag har spelat Star Wars Battlefront lite till. av spelat med två polare. har faktiskt riktigt kul och kommit in i det ganska hårt. Level 31 eller 32 är just nu. Så jag är jag på väg till oh, 50. Spelat Street Fighter 5, kommer in på det. Och så har jag spelat ungefär 14 timmar av Fallout 4. Startade en ny karaktär, kände att ej, det var så ett par tag sedan jag spelade. Har kommit in i det bra nu, men jag tror nästan hälften av den tiden är väl på att bygga upp min bas. Mm. Satan jag har byggt. Men ja, nu är mina personer där inne säkra vad jag tror i alla fall. Så nu håller jag på att springa runt och försöker levla och men det är ju så sagt: tar du ett fel steg så står du där med en supermutant i ryggen. Också, <laughs> ja, eller en, eller en äh, Deathclaw-modell. Ja, här, precis. Där. Ooh. Eller robotar som det är, bara, det är en stor döskalle efter deras namn för att du ska inte klara av typ man bara. <laughs> <laughs> okay. Och jag vet inte hur många oh. gånger jag springer på dem där och sen dör och bara, nej, Jag måste ta mig runt för jag har uppdrag som är bakom dem där. Men hur jag springer så springer antoine här är två deskloss som står och slåss. Här är roboten till vänster. Ja, men där, ja, där är det en stor sjö. det kommer jag inte igenom. Hmm, vilken av de här måste jag döda för att komma igenom? ingen just nu. Jag måste gå någon annanstans och levla. Så det är lite sånt problem jag har just nu. Men det är det jag har nördat. Så vi går väl in på nyheter. Men innan vi börjar med det så går vi väl igenom. Vi ska ju börja köra bara fem nyheter i det här avsnittet. Lite topp fem nyheter i Abiton Örnäs. För sen kommer vi varje söndag släppa ett specialavsnitt med bara nyheter för er som tycker om att höra sånt. Mm. Så där vi kommer gå lite mer djupingående, läsa på lite mer om nyheterna och ja, diskutera mycket mer. Då för er som verkligen vill hänga med i allt det nya. Men Danne, då dra då igenom topp fem här nu då. Ja, vilka hade vi nu då? Ska vi se. Jag kan väl börja med, med min lilla favorit. Carmageddon Max Damage eh, på väg till PS4 och Xbox One. De som minns Carmageddon, de är väl i min ålder kan jag tänka mig. Jag har också spelat det på Nintendo 64 faktiskt. Jasså, så släpptes det där till och med. Mm. Till och med. Jag har med. det på Nintendo 64. Ja. Eh, jag det var inte det på, jättebra på, på PC back in the day. Ja, det var där det var bättre. Men på Nintendo 64 inte den är inte lika fast om man säger så, kontrollen eller någonting. Ja, nej, precis. Det de, var det inte ens, de var inte ens bra på PC. Så att, men det, det roliga var ju liksom att man kunde ladda hem ett gratis splat-pack där det var extra oh. mycket blod och gore. Uh, hur som helst Spelstudion Stainless Games Samma team som låg bakom Carmageddon Karmage Reincarnation Som också finns uh, Har under dagen utannonserat Carmageddon Max Damage uh, Till både Playstation 4 och Xbox One alltså. Spelet kommer med en rad Trevliga funktioner mm -hmm. Så som, over, uh, som uh, Där de skriver så här uh, Over 30 cool custom killing machines Each with their own highly, highly distinctive character 10 large open environments To explore A host of moving targets to hunt down for points, including pedestrians in wheelchairs uh, and mobility <laughs> scooters, cyclists, bears and aliens. Uh, <laughs> no. Career mode with six different event types, multiplayer with four online event types, fully featured action replay mode to relive all the action again from any perspective. Samt uh, With over 90 crazy power-ups Complex car damage and repair systems uh, Blood, laughs And much, much more <laughs> Så att Jag ser ju fram emot det här spelet och jävligt just nu <laughs> det, det, det är ju kult för mig Nej ja, absolut och, Men de har piffat till och det såg Helt <coughs> okej okay ut ändå så jag tror det, jag, det är Riktigt skönt spel liksom precis, Jag tror att det kommer bli ännu snyggare Det där det, det såg ju mer ut som en alfa Release, ja, eller för Det hade funnits till PC innan, va? Mm. Uh, Tyckte ja, jag läste. Precis. Så det, det kommer ju, ja, som sagt, det är det som portas. Även om det inte är så mycket snyggare tror jag kan vara riktigt bara... Alltså det är så här humoristiskt spel. Ja, precis. Det, så det, är, det, det är så här humoristiskt runt, det. övervåld. Ja, precis. Ja. Uh, vi kan ta Just Cause uh, angående det. Uh, nu kommer det snart första materialet till Just Cause 3. Uh, det heter Sky Fortress och ska släppas under mars. Den innehåller nya uppdrag, ett nytt hot och mer. Uh, det här är första paketet med material i en serie som kallas Air, Land and Sea till Just Cause 3. Uh, de som köper spel Expansion Pack kommer att få tillgång till materialet en vecka innan det blir möjligt att köpa för andra spelare. Uh, att bara köpa Sky Fortress kostar 12 euro. Expansion Pack kostar 25. I, en del, I del två Land Mech Assault, kommer man få ny uppdrag samt tillgång till en mech. Det kommer bli skitkult om man att säga en mech och bara förstöra allt som finns. Precis. Jag älskar ju mechs överhuvudtaget. Nej, mm, jag tycker det är skithäftigt Och mechs som kommer kunna användas i det vanliga spelet också. Det tredje paketet heter Bavarium Sea Heist. Så att, vad tror ni om det? Ja, Speciellt... jag var ju inte så jätteförtjust i det men det låter som att det är coola grejer som tillkommer så mm. kanske får en att spela några extra timmar i det där spelet. Precis. Eh, Färna, du som mm. är lite mer Just Cause-nörd. Ja, men <coughs> absolut. Det, det är som Nico säger. Det, det har ju inte riktigt satt minne exakt vad det är, alltså mera vad det kommer att göra för själva storyn i sig. Det var väl att det skulle bli komma någon ny boss och grejer också, sa du va? Är det någon mm. nytt hot? Mm, ett ja, det nytt är hot, någon ja, ny precis. plats man kommer till. Det ja, något sånt där ja. spasat, så, så det är något nytt hot. Som så att kommer det är där absolut, absolut så kommer det ju vara så att det är precis som du säger, det är klart det kommer vara värt att köpa för att, alltså för att få plöja ner ett antal timmar till i det inte annat. Mm, precis. Så att, nej, jag, jag kommer nog att köpa det, det, tror jag. Absolut. Just Just Cause 3 har ju ändå svalnat en del här hemma på min, på min dator. Men mm. bara av att du tog upp nyheten så kommer det nog ja, ett par timmar kanske man till kommer man nog säkert plöja <laughs> ner i det. Säkerligen. Eh, spelskolan Game Assembly i Malmö, det, den nya den, den är ganska ny, va? den skolan. Jag tror oh. den är ny i alla fall. Det finns ju någon mer ditåt med. Ja. Re Relativt ny i alla fall. Ja, jag tror den är ganska mm. eh, ny. De har startat upp en ny portal på internet. Eh, via deras hemsida kan man ladda hem och testa sp olika spelprototyper som eleverna på Game Assembly utvecklar. Prototyperna är indelade i olika genrer Så ni snabbt ska kunna hitta det ni är intresserade av Och då skriver ni games.thegameassembly.com I er adress I adress Jag var in där och kollade faktiskt Det är väldigt noggrant här mm. Uppladdat med Direkt på hemsidan att Vad är du sugen på? Är du sugen på First Shooter? Ja här och så är de laddat med spel. Hmm. Så det är väldigt lätt att ta sig fram till vad man mm. är ute efter. Cool. Ja, det är jättebra. Jag tycker faktiskt. det låter som en fantastisk idé. Eller alltså det är ju hur smart som helst. Ja, eftersom, oftast, eftersom det är såna här, så, precis som Indie. Det är de som vågar testa lite nya grejer. Ja, ja Så liksom, här får man det gratis, det är precis. skitkul att bara testa grejer. Och jag mm. menar det är ju så, det är ju så, alltså, Det kan ju fortfarande bara sticka iväg en sån här grej. Ja, alltså så att man använde spelet Som en beta eller vad som helst bara Och så visar det sig att ja, men fan, det här är skitmånga Som vill ha det här då, Visst, Någon kommer ju sätta sig ner och göra det riktiga spelet Och ta lite pengar för det. nästa vända då. Det är ju skitsmart kolla på, kolla på Frog Climb som du och jag testade mm, Det var ju studenter från Uppsala liksom. Ja, och, och så här... kul som vi hade med det Och det finns flera sådana spel här Absolut. Mm. Hur kul som helst Absolut och... Och Går ni in på just deras hemsida så har du Graduation Game, First Person Shooter, Real Time Strategy, Space Shooters, uh, Turn Based Strategy, shoot em Up, Point and Click och Text Adventures. Mm. Att att ju, ja, det var häftigt. Kul med en sån skola också att göra just en sån sak. Att, mm. eh, Absolut. Gemene man får testa. Ja, exakt. Uh, Ubisoft har bekräftat att 6,4 miljoner spelare mm. deltog i den öppna betan till The Division mm. <laughs> mm. Spelet släpps ju nu vad är det, 8 mars och... mm. Det ser ju sjukt coolt ut faktiskt. <laughs> Om de får bara några av de här så kommer de ju flå ganska hårt Ja, får de bara en miljon liksom Nej. Nej, men Absolut Mm. De det, ju, beta slog ju ganska hårt Precis, så det kan inte... och hur länge har vi väntat På The Division nu? Är det ett, nästan ett år? Innan de alltså först det, det, Den har väl visats Tidigare jag tror jag, men i Betastad Det mm. är jättelänge, men de har haft Som jag har hört har det varit lite problem Men det var ju förra E3 som de visade Väldigt häftig trailer i alla fall mm. som vi fick ja, Jag fick upp ögonen Men sen är det så att det är ju ett sådant här spel som inte är Riktigt för mig, jag tänkte testa Beta Men det är inte riktigt, riktigt mitt sorts spel, men som jag har förstått det så funkar det precis som folk hoppas. Så jag kan tro mm. den här kan jag tro, slå ganska hårt mm. till de som är ute för ett sånt här spel. Precis. Eh, och det här gör alltså att det är den. Eh, <laughs> eh, det här är den största betan någonsin. Mm för ett nytt varumärke till den nuvarande, konso till den nuvarande konsolgenerationen. I genomsnitt spelade, eller spenderade spelare fyra timmar och 52 minuter i betan. Mer än en tredjedel av den tiden var i Dark Zone. 2,5 miljoner valde att gå rogue när de väl var där. <laughs> ja, det är inte det man... så man ska spela. För det är så, man kan hjälpa så. åt. Mm. Och sen kan du välja att gå rogue i slutet. Det sätter sig på din spelarkaraktär. Yes. Mm -hmm. Att folk vet att du har gått rogue. Men som det här är en beta så kunde folk testa det. Oh. Även om de inte vill göra det riktiga spelet. Det är därför det är ganska många som gjort det. Mm. Ja, så ja. får vi helt enkelt se hur många som väljer att gå rogue när spelet faktiskt har kommit ut. Det visar ju sig att du har någon gång under din speltid yeah. gått rogue. Det kan man inte riktigt lita på. Fast det är ju precis. en as-häftig as grej att lägga in i spelet om inte annat. Eller ja, alltså, det är, en, det är en snygg grej liksom Faktiskt, så, så borde det faktiskt fler spel ha Som är just online mode ja, Att har var... du gjort någon Eller är du upprepat dålig Eller ond mm. så att säga Ja exakt Så då, då ska det verkligen synas att den här killen Eller tjejen är ond Alltså jävla mm. mycket enklare spel skulle bli alltså. Exakt Sådana skulle ju förklara sig Mycket mer själva Ja, absolut. absolut. Jag skulle ju mm -hmm. till exempel som ett spel jag spelar idag, DayZ hade det inte mm. varit helt fel om man, om man ja, hade no någon, någon indikation på att den här snubben shoots on-site. Ja, ja, men precis. Till, till exempel, eller så här typ självklart, ibland kanske man måste strida, men det är fortfarande så att efter ett, skulle mm. man ha ett sånt system som funkar under en längre tid, så här, då skulle det ju liksom visa sig ändå, ja, det skulle bli en schysst fingervisning ändå. Absolut, absolut. Eh, vi fortsätter. Eh, Bethesda har eh, kommit ut och sagt att de jobbar på tre stora projekt. Eh, detta gäller utöver DLC-materialet till Fallout 4 som vi pratade om i förra avsnittet. Eh, det är Todd Howard, såklart, regissör och producent hos Bethesda Game Studios som har avslöjat lite... Eh, ja inte va, inte just vad de håller på med men han skriver så här eller han säger så här. Uh, we actually have three kinds of longer-term projects where we're uh, where we're doing that are all we'll talk about them at a future date, uh, but they're different than anything we've ever done before, while also being a Bethesda-style game. Uh, big and crazy, but in many, uh, many ways Different than things we've done before It's an exciting time uh, Spelstudion kommer fokusera På ett spel åt gången Påpekar de också väldigt tydligt Så att uh, Ja, vi får väl se på E3 <laughs> Ja precis, de ska ju ha sin egen Presskonferens, vi får se om de nämner Något av spelen där Precis, och uh, vad jag har läst igen, så är väl rykten kring ett Nytt Elder Scrolls-spel Ja, precis. Vi får se. Mm. Jag hoppas det, för jag är väldigt sugen på att få ett nytt eller scroll till de nya generationerna. Jop. Sen får vi se när, var, hur. Men det är, nej, jag hoppas att det är någonting schysst i alla fall. Exakt, exakt. Men jag tänkte bara ta upp en liten grej där, en liten påpekelse. För ni tog ju som sagt upp Fallout 4 DLC förra veckan. Yes. Men jag vill bara nämna att de kommer höja priset på Season Pass. Mm. Ja, den, ja, vi tog det inte ens runt... upp Season Pass överhuvudtaget då. Nej, precis. Så jag lyssnade om och jag tänkte bara nämna det. För jag, när jag fick reda på här, då gick jag in och köpte Season pass en gång. <laughs> mm. För just nu ligger det på runt 30 euro. Mm. Men efter, för, eller från och med 1 mars kommer det gå upp till 50 oh. euro. Eftersom de har tänkt att ha mycket mer DLC mm. än vad de tänkte mm. från början. Precis. Så höjer de helt enkelt Season Pass. Men det, Men det känns väl ändå den... rättvist? Absolut. Vad var det? Nu är det utöver det som ni tog upp så skulle de väl ha 60 dollar mer eller vad det var. Ja, jag. exakt. Utav åtminstone DLC. 60 dollar. Typ. Ja, precis. Mm -hmm. Och nu kan du kan liksom betala 50 euro mm. som för liksom att få det här. Mm. Och 30 just nu, det är typ hälften. Oja. Så jag rekommenderar, är ni sugna på att med DLC gå in och köpa det innan första mars så tjänar du ändå 20 euro. Mm -hmm. Lätt. Nice. Det var de nyheterna. Då så. Då hoppar vi in i månadens hetaste. Mm. Som sagt, det är snart ny månad. Är det någonting extra ni ser fram emot nu under mars? Hmm. Alltså det... det, det, det uh, jag kan det. säga, för mig är det väldigt svalt. Jag har ja. ingenting jag riktigt ser fram emot. Mm. Jag har skrivit upp några som jag vet folk kommer vara intresserade av. Vi tog upp Tom Clancy's The Division, 8 mm. mars. Sen har vi typ Uh, Heavy Rain and Beyond to Souls-samlingen som kommer till PS4 där man får de två tidigare spelen i en och samma samling. Mm -hmm. uh, andra mars kommer den. Mm. Och sen har vi ju första biten av Hitman kommer 11 mars. Mm. Och då får man prologen och Paris-delen. Mm -hmm. Men det är typ det under speldelen som jag hittade som verkade någorlunda intressant. Mm. Mm. Uh, Far Cry Primal. Den släpps redan imorgon faktiskt. Jasså, då, ja. då har de uh, tidigare lagt den för den var planerad till 1 uh, mars. Precis, men den har flyttats... Jag var inne och kollade idag och jag har förra den så jag borde få mm. den redan <laughs> Som sagt, uh, The Division uh, blir ju... Mm. Uh, det ska ju komma en ny utgåva av Super Meat Boy. Uh, Jaha. Ja, precis. Någon så här... Plus Edition eller mm, Precis, det, ja. mm, mm, mm. precis. Ja, annars så är det väl sådär, ganska torrt på speldelen just i mars. Mm. Ja, verkligen. De som är, är intresserade är... av UFC har ju det då, men sen Ja, kommer det då. Den sjuttonde. Nej, som sagt, Far Cry Primal släpps ju imorgon så det, då har man ju tid att spela det i alla fall. <laughs> ja. Och så fick man ju, som ni tog upp, mammutdelen! Woohoo! Mm. Ja, det, alltså Har du någon... på den har du några nya insikter i det, eller? Eller har någon av oss någon ny insikt? Spelar du verkligen mammut, mammut Du spelar mammut och mammut, du mammut. ska göra olika uppdrag precis som ni tog upp. Jag har kollat på trailern och jag ville slå igenom mitt huvud på bordet för att <laughs> se blod. Alltså, men på riktigt, vad är det? Varför? är alltså det är skulle du, Varför skulle man vilja spela mammut? Det är ju inte därför du de som det där spelet riktar sig till är ju mm. inte de som skulle få för sig att Mm. nu ska jag ut och vara en stor, gigantisk, långhårig häst. De har haft någon praktikanta. Mm, mm, mm. Här, vi har några mammut och sånt färdigt. Här, lek med det. det, är det, det du eller hur? Gör något spännande av det här, Nej. om du kan. Nej, så jag förstår inte riktigt vad det här. Som sagt, det är, vad är det, tre uppdrag du får eller något sånt där bara. Oh, oh. För att du har förhandsbokat det, så det är inget så jättespännande. Oh. Utan då är det ju mer intressant att se hur det är att vara grått och springa runt. Och just du kontrollerar djuren mm, så de mm. har ju redan haft det här att kontrollera med i spelet, bara att nu gör du det helt och hållet med mammut. Ja, ja. För du kan ju liksom kontrollera, du kan ta över en örn och flyga runt och så, sånt där. Mm, så mm. det är ju redan inlagt i spelet. Här är det bara att det är fulla uppdrag där du bara är mammut. Ja, okej, mm. okej. Okay, okay. Och det är sånt där då. Jag fattar fortfarande inte riktigt varför dock, men oh ja, <laughs> ja. Jag har ju fanat spokat, så jag alla väl få det så jag blir kanske någon Twitch-stream när jag testar den här skiten. <laughs> Ja, men nu skulle du inte vara negativ innan, eller? Nej, men jag har sett tre. <laughs> oh. ja, ja. Men har ni någon bio ni är sugna på, då? Eh, ja, faktiskt. Mm. Eh, flera stycken, jag är okay. sugen på. Eh, London has Okej. Okay. Med Gerard Butler, Morgan Freeman, eh, Aron Eckhart, bland annat. Eh, och förklaring, eller vad heter det? Texten till, till eh, filmen lyder så här. Efter att den brittiska premiärministern plötsligt avlider under mystiska omständigheter samlas alla ledare för den fria världen för att närvara vid hans begravning. Vad som verkar vara den mest skyddade tillställningen någonsin förvandlas plötsligt till en kupp för att mörda världens mäktigaste ledare. Ja. Så att, kan det kan bli en riktigt bra actionrulle. Ja, precis. Bra namn i alla fall med där, så det Absolut. kan bli riktigt coolt. Absolut. Sen så har vi ju såklart Batman vs Superman. Mm, absolut. Den 23 23 mars. Stämmer, stämmer. Mm. Där alla i Justice League ska synas på något sätt. Mm. Vi får se om vi ser dem. Precis. Precis. Eh, sen så kommer faktiskt Blade Runner att eh, återutges på bio. Ah, okay. eh, under mars med premiär den 22. Kom, kom, kom. Den är ju här, som här, har man inte sett Blade Runner så måste man se Blade Runner. Mm, mm, mm. Ja, jag har ju inte gjort det så jag kanske får gå och ta en bio-vistelse. Ja, oh, mm. jag tänkte säga det samma. Gud vad skönt att du var först, och Jag har inte heller sett <laughs> den. Mm. <laughs> uh, det triple det Nine verkar också rätt uh, intressant faktiskt. Ja, jag kollade på den trailen idag. Jag hade inte sett det. så bilden tilltalade. Mm. Så jag kollade in och det är vilka namn det är med. Det är ett med. kriminellt gäng som, kommer, som slår sig samman med några korrumperade poliser för att genomstora, genomföra en stor kupp, ska jag säga. Mm. Inte genomstora, mm. en förkupp. Vi hittar namn som Woody Harrelson, Kate Winslet, Norman Reedus, Aaron Paul och Anthony McKee. Mm. De sista där man känner ju Harrison och Kate Winslet. Norman Reedus, han är från Boondock Saint och Walking Dead. Ni känner yes. igenom när ni ser honom. Mm, yes. Aaron Paul i Jesse från Breaking Bad. Yes. Älskar den karaktären. Och Anthony McKee, det är Falcon i The Avengers. Mm. Mm. Så det jag såg riktigt häftigt ut. Och sen såklart 30 mars. Mm. 10 Cloverfield Lane. Jag håller på att bygga upp peppen till den nu. <laughs> det är bra. <laughs> Känns ja, som att jag måste nej. se den. Precis. Den enda filmen som jag har också med det är Kung för Panda 3. Oh, <laughs> men den ja, har hört oh, att den är ska bra. Vara skitbra Kung för Panda 3 så jag hoppas de får tillbaka humorn. Alla karaktärerna är ju tillbaka så. Hoppas att Jackie Chan får flera, flera, flera repliker i den typ 3. Ja, <laughs> som han Man har haft både i 2:an och 2:an. till stapen så säger typ gå läggdelen och lägg eller något sånt där ja, så typ. bara, det var typ det jag fört. Eller så jävla. <laughs> ja, precis. Ja. Fast i första pratar han väl lite grann. Han, han, har, lite där. han har tre repliker på hela filmen. Är det, är det inte mer yes, än tre? Det tre kanske repliker. inte är. Huh. Det är typ ingen av dem där som pratar speciellt mycket alls. Nej, förutom det, är precis det är ju Angelina Tigress, Jolie som heter oh. Ja, precis. Ja, alltså hmm. Tigress, men är det? det är ju hon där blir. Tillsammans med Brad Pitt. Angelina Jolie. <laughs> ja. Mm -hmm. Det är typ hon som pratar mycket ja, om Det om Jack Black. Hmm. Ja, men jag pratade inte han, han hade fullt upp och försöka uttala namnet ordentligt. Ja, så det var hade bra inte höra vad du sa. Ja, du bli. heter han andra då? Seth Rogen. Seth Rogen, som? ja. Han är också där. Visst, är ja. han är sysselsam. Jo. Han hade inte heller jättemycket. Nej. Men då så, men då så. Det var det. Jo. Tänkte vi gå in på film. Jag vill ju prata lite Vad jag tyckte om Deadpool-filmen mm, Ladies and gentlemen Stark your chainsaws yes. eh, Som sagt, ni pratade ju om filmen Förra så jag tänker att ni vi alla vet Vad den handlar om nästan eh, Först, vad jag tycker om Deadpool han är en löjlig oseriös karaktär Jag tycker inte om Deadpool Tyvärr för honom. Jag vet att du tycker om honom, Men det finns bara en mörk som har mask Och det är Deathstroke Som Deadpool är en parodi på men originalet är alltid bättre. Det beror, på, <laughs> det, beror, det beror ju på vad du vill ha där. Jag känner att ja, du och jag alla gör vet hur olika jag är. saker. Ja, alla vet hur jag är. Jag vill ha mörka och liksom ja. det här lite mer ja, dystra. Ja, och ångest och, och, och grädd och jordgubbar. Ja, exakt. exakt. Mm. Mm. Och det är ju Deathstroke. För Deadpool, han är ju... Det här, jag har jättesvårt med karaktärer som har självhelande. Wolverine, Deadpool... Älskar Wolverine som karaktär, avskyr att han kan hela sig. Fast fan, det där, eller så jag förstår, jag förstår precis vad du menar, Nico. Jag fattar verkligen det. Mm. Dock så är det ju det är ju en bra, bra grej att ge just Deadpool eftersom att han är så pass spacad på alla andra vis med. Då köper man det lite bättre på den vis, tycker jag personligen. Om man tycker om karaktären, ja, men mm. det är samma sak. När i huvud taget. När figurer inte kan ta skada Eller om de tar skada så är det som att ingenting har hänt mm, mm. Superman Avskyr Superman Deadpool, Wolverine, deras helande krafter Avskyr det. Och så vidare och så vidare liksom, Allt sånt där det, Eller när man kan typ dra upp ett eller, ja. Vi har Sue Storm mm. och kan dra upp ett energifält mm. Men man kan kringgå det liksom, Och lite sånt där Det kan jag köpa mer än att Kolla, hey, pl pluff, pluff, jag är helad jag kan hugga av mitt eget huvud och sen kommer kroppen tillbaka. Fast, eh, inte riktigt min grej. Fast jag tycker ändå de, de, om, jag nu ska, om vi nu ska gå tillbaka till att det är filmen vi pratar om. Nej, du ska inte försvara. För Nej, men men lugn, lite Nej. bara. Jag, jag nu är, de är gjorde, det på De gjorde väldigt lite sånt ändå gentemot vad de hade kunnat gjort. Eh, vi kommer in på det, jag kommer in på det. Ja, det är klart du gör. Självklart va? Så nu, kommer jag? Bring it! Nu har nu jag sagt vad jag tycker om Deadpool. Ja, visst filmen mm. är den bästa superhjältefilmen jag någonsin har sett. Ah, du ser. Vad? Jag Deadpool i spel i serier, inte i filmen. Den är så jävla bra. Åh oh, gud. Så då med. det de gjorde där med hela oh. med krafter, Det kan jag köpa med ja. att för de gjorde det på ett snyggt sätt. Ja, för de Men gjorde jag honom så är möjligt gjorde... att han kan det. De gjorde det. honom ju faktiskt inte alltså de använder det verkligen inte på det sättet riktigt, tycker jag, som de skulle kunna göra, eller som de gör i komixen, för er som inte läser. Där är han alltså, han kan vara koldamm ibland, och bara så här, så han uppe igen, typ. Han har förvandlats till mer eller mindre atomer. Ja, precis, precis. Och det men är så jag inte alls kan ändå. köpa. Det är liksom men men bara, är inte det nej. lite grann också som Wolverine alltså som ibland bara helt plötsligt får överdrivna helingskrafter? Mm, mm. Ja, men det är liksom... Man ser... Alltså, han har blivit skjuten i magen. Du ser bara skelettet. Det ja. är plötsligt bara... Vroom, är ut och springa igen. mamma, nej, det kan du inte. Nej, precis. Ja, ja. Så men som sagt... Man, man kan det är ju väl liksom... acceptera det liksom när det är... liksom att de hela sig själva över tid. Mm. Ja, mm. precis. Då är det mer godtagbart. Och det gjorde de ju jävligt snyggt, tycker jag, där i filmen. Inga spoilers alls för någonting. Så, men det gjorde de jävligt snyggt där. Ja, jag förstår vilken scen du ja. menar ja. sånt där, så absolut. Men det är i alla fall, jag tyckte filmen var jättebra. Det man ska tänka på. Mm. Det är att de inte fick den budget de ville ha Jaha, Nej, Det var ju det var lite, mindre budget Det var det ni var inne på mm. Att ni tyckte filmen var lite kort mm. Och det är precis som det var För de var ju tvungna att ta bort nästan 30 minuter av filmtid Från manuset Fy fan, det hade ju kunnat gjort oh, mm. fan. Så andra filmen kommer de nog få en budget Det är därför, som sagt vi, Ni berättade att det var några X-men som var med mm. Det är de enda X-men man får se För de har inte råd att ta in några andra Exakt. x -men. Fast det är ju också stört kul och det är ju faktiskt något som passar in. Alltså, men det är det han de gör så bra med filmen, ja. att de vet att de inte har budget så de skämtar om det. Ja. No ja, exakt, och det är det snyggt. Är liksom, och det är samma sak, jag tänker inte spoila vad som händer, men han har <laughs> äh, väskor med sig lite då. då. Ja. Och det är också en budgetgrej. De tog, de, han glömmer alltid den där väskan. Och för att de inte har råd att ta med grejer. Så de, han liksom fyller på väskan med allt som de vill ha. Sen lämnas allt. Och det är sådana här grejer, ja, fine Det är för att de inte har råd med budgeten och de gör skit mycket skämt om det. Det är fantastiskt bra. Alltså det är fantastiskt bra. Eh, sen en grej som ni ni pratade om att ni inte gill, pris, gillade Colossus sådär mm. jättemycket. Mm. Jag jo, gillar det. honom, Ge Skarpt, i den här filmen. Jag tycker han är bra, mycket bättre här. Ja, men än det, det vad han är -Men. Det, alltså Jag gillar honom. I början var det så här. Åh. <laughs> men han växte ju på en. Ja, mm, för han är mm. ju den här stora ryssen som man är i serierna, men med ett, liksom, han är en teddybjörn, han är bara ja, stor och, och hård. Och därför blev vi också så här varför är han amerikan i en grej, och sen är han ryss i en annan. Ja, precis, han är ju ryss egentligen. Ja. Nu ska jag försöka. Han heter ju P Piotr Nikolovic Piotr. Rasputin. Mm. Så han är ju typ ja, Peter helt enkelt. Ja. Som <laughs> sagt, Han är ju liksom ryss och stenhård men jag tyckte han gjorde skitbra. Det enda som jag kan tycka är synd det är ju att man inte fick se hans mänskliga form. Det kan Han har en ja. mänsklig form. Ja, han har en mänsklig form. Okej. Okay. Grejen är ju att det är en annan person som har rösten än vem som har kroppen i den här filmen. Ja. Så ah, okay. det kan ju vara lite där också. Att de vill inte hålla på och tjafsa med den här munrörelsen allt för mycket. Det är lättare att få det snyggt data gjort än att en mänsklig ska stå och liksom mima fram det. Mm. Ah, Antar jag att det är något sånt, men... Ah. Ja. Nej, det kan ju också vara pengagrej att äm, det är lätt att vi slänger på en kostym och bara kör på liksom. Så kan det ju vara, absolut. Men som sagt, Deadpool jättelöjlig karaktär, filmen skitbra jag rekommenderar alla att se den. Mm. Ja, men det, det tycker jag, det, det är ju, ja fy fan det, det där är ju, det visste jag faktiskt inte att de, eller det hade jag inte tänkt på att de hade lite, att, be, att det var dåligt med budget om man säger, eller dåligt ja, med, med peningen. Nej, för de kom ju med ett manus som de hade färdigt länge men de fick inte det de ville, men mm, de fick mm. greenlit liksom så mm. jag tror andra filmen så kommer de nu när de har slagit i kord och allting ja. så att de som kommer kunna få Åh, pengar. Fan vad bra det kommer att bli. Det är, det är rykten om att Wolverine 3 ska bli R-rated och sånt där. Mm, så mm. Deadpool filmen har ju fått liksom folk att våga göra lite vuxnare filmer. Mm, mm. Sen om det hjälper att de gör många filmer eller inte det får vi ju se mm. men det måste ju ändå vara just just Deadpool släppet här måste ju mm. ändå ha bevisat en hel del att Superhjältefilmer inte bara är för barn. Nej, precis. Det är inte bara 11-åringar som går och ser det. Utan Exakt. Det är största delen vuxna. Liksom, vi som har läst serier sedan vi var ja. kids och sånt där. Precis. Det blir ju också eller liksom. För det är ju rätt snyggt ändå. För då är det precis som du säger. Då kanske flera kommer att våga att faktiskt ta hand om deras stories som de kanske borde vara. Eller alltså ja, och och det upp helt upp det lite grann. Absolut. Och det beror ju helt på vilka karaktärerna. är. Ja. Självfallet, självfallet. Iron Man och sånt det bryr mig inte om Nej. Men Wolverine, absolut En ja. R-rated Wolverine Skithäftigt liksom. mm, mm, mm. Coolt Och om vi skulle till exempel få en till exempel, Lätt att jag skulle vilja ha den R-rated mm, mm. Stenhårda He-Man-film Som liksom slaktar och Det här verkligen är blodigt och dystert mm. Samma mm. sak eh, Skulle jag vilja ha det med Om det nu blir så eh, Thundercats Mm. Ja, ja, lite häftigare eller? Mm. annars kan en, det bli mycket, väldigt... mycket mörkare <får> för det kan bli väldigt löjligt annars det håller jag exakt. med om exakt, så att nej nu är det ju bara att hålla tummarna och se vad som kommer härnäst och uh, faktiskt få se vad de tänker göra med det, för att jag ser ändå det här som en, som, alltså, som en liksom, vad heter det avstampsbräd eller vad fan heter det för att se uh. va, vad som kommer härnäst och vad de vågar göra liksom i nästa rulle som släpps och inte men... just bara Deadpools nästa utan faktiskt Nej, nästa superhjältefilm Eller ja Nästa mm. sånt ja, Men absolut. Men sen vill jag ta upp en grej till bara Innan vi lämnar absolut. Deadpool mm. Ni tog upp att ni ville se Deadpool i andra filmer ja. eh, i, alla fall, jag vill... I alla fall Wolverine Jag vill inte se Deadpool I andra filmer Men det är för att jag du inte tycker i... om karaktären Deadpool. Nej jag tycker att för det han förlöjligar allt mm. Jag vill absolut inte se Deadpool i en X-Men-film mm. Men Jag vill se X-Men i en Deadpool-film för då vet jag i Deadpool vad jag, är, vad jag går efter. Ja, Sen att de karaktärerna är där, det bryr mig inte om. Men skulle Deadpool plötsligt dyka upp i X-Men, det skulle inte jag köpa på samma sätt. Nej, jag det förstår. Är, det är hur jag ser det, du förstår ja. jag tänker i alla fall. Ja jag, ja, jag förstår tanken absolut. Just det där att när man går och tittar på X-Men så går man ju faktiskt för att titta på X-Men. Ja. Och de har ett eget universum verkligen. Ja. Även Men till exempel, då, ja. säg X-Force, mm. där Deadpool egentligen är med. Mm. Fine, det kan jag köpa. Men inte en redan etablerad hur så här är det tänkt att X-Men ska vara. Men drömmen är ju att se Wolverine i Deadpool. Ja, ja. Men se Deadpool i Wolverine, det är inte samma sak för mig, tyvärr. Nej, nej. Men det är min syn på det hela i alla fall. Mm. Ska vi hoppa in i spel då? Som sagt, ja. jag har ju ganska mycket där ja, också. Ja, för fan, är det här jag, jag väntar på, på nu. Ja, mm. kör, kör, kör, kör. Jag börjar väl med det som du ville höra lite om, Firewatch. woohoo äh, jag pratade ju ganska bra tyckte jag själv när jag lyssnar på det. Sådär, hur spelet är i förra, förra avsnittet var det va? Ja det är något sånt va? Jag berättade hur spelet funkar. Jag hade ju spelat lite. Jag började om och spelade på Twitch. Mm. Jag klarade spelet på två timmar och 58 minuter och då hade jag inkluserat en pisspaus. Skämtar du med mig? Spelet är jättekort. Jaha. De hade ju sagt att det skulle vara ungefär 5-6 timmar. Mm. Visst, jag utforskade inte allt, jag följde storyn mm. Men spelet är inte speciellt stort. Jag trodde det skulle vara Open World, det är det inte. Mm -hmm. Den är väldigt snisslad. Det är liksom, tänk korridorer som man går av. Det är bara det ska inte se ut som korridorer, men det är verkligen det. Mm. Oh. Sen visst, det finns lite som man kan gå ut och utforska som inte jag har gjort. Men det hade ingenting med storyn Storyun. Nej, men det, det, det, Beat, det är ju väl det de har räknat in, att hela spelet ska mm. vara fyra mm. Men timmar isch. Då är det verkligen mm. skit lite ju, Om ja, man räknar och... hela hela spelet till fem, sex timmar eller vad sa du? Ja, precis. Men det är liksom bara storyn man följer den här storyn väldigt flitigt. Mm. Och tyvärr spelas, utspelas storyn på samma platser hela tiden. Så du rör ju bara på samma. Du har Det är ibland liksom du kollar upp på kart och kompass. Ja, ah, men jag ska gå hit istället. Men sen är det bara den nya biten. Den, det är liksom tre bitar eller något sånt som du följer hela tiden. Så du ser inte så jättemycket om du inte själv går ut och kollar. Men så jättemycket finns det inte att kolla på. Men annars, själva spelet. Jättesnyggt. Jag gillar uppsättningen. Det här med att prata med hon i... Liksom walk Och du väljer valen att snacka. bra, Det funkade hur bra som helst. Jag var verkligen fast i det här. Och ville känna den karaktären. Tyvärr fanns inte alltid de valen som jag ville ha. Utan den här snubben man är är lite av en douchebag. Spela storyn för att förstå. För jag tycker jag höll inte riktigt med hans val som fanns där. Jag ville alltid ha ett annat val. Men den fick jag aldrig. Men som sagt... det. Det är ett bra spel, den är inte dyrt vad går på, 179 spänn men var beredda på att du klarar, kan klara det under tre timmar, jag har hört att det är många som klarar det runt fyra, men mm. jag visste ju liksom, jag följer storyn och det är under tre timmar klarade jag mig på. Det, det är en sån här grej som jag måste fråga, jag var ni som kanske har lite bättre insatt i det, mm. när man faktiskt benämner hur många timmar ett spel är, mm. Är, alltså hur brukar man beräkna det? Beräknar man det på huvudstorren eller beräknar man det på att tömma 100 procent? Klara storyn är jag. Alltid klara storyn. Mm. Mm. Uncharted, det är också när man pratar om hur långt är uncharted? Mm. Uh, då, den är ju runt 8 till tio timmar. Mm. Och det är ju bara, vad heter det, Storyn. Mm. Mm. Sen kan du hoppa in tillbaka och leta efter skatter. Mm. Men det kan ju ta hur lång tid som helst beroende på hur dålig du är på hitta skatter. <laughs> ja, men absolut, absolut. Men jag går alltid efter storyn mm. baserat på tidsmässigt. Ja, ja, men precis. Och det är väl ändå, oftast i alla fall, och om det är en bra story så är det väl i och för sig den tiden man vill ha också. Av ja, spelet absolut. samtidigt. Ja, det, jag, jag misstänker att det, det, vi tre är väl inte någon av oss den där som faktiskt spelar om spelet 5, sex gånger bara för att göra hundra procent. Jag har gjort det på typ mm. ett spel, Assassin's Creed 2. Mm, mm. Där var jag en riktig trophy-hora. Liksom. Mm, mm. Jag skulle ha en 100%. Mm. Hittade alla fjädrar, förutom en. <skratt> jag skaffade guiden för att kolla var finns den sista fjärden. Mm. Jag går igenom alla en gång till noggrant och kryssar av i guiden. Mm. Kommer till sista som borde finnas. Mm. En bug i spelet den finns inte där. Jag har 99% fortfarande Kan inte få 100 om jag spelar om det igen Och det tänker jag inte göra För jag hade ett helvete av att spela det där spelet Och få allting Så jag är väldigt besviken på det Det är det enda spelet Efter det gav jag upp totalt jag typ, Men det är som vad är det, Not Walking Dead jag har Men då fick jag 100% efter att ha klarat storyn Så då lyckades jag göra allting ändå Så det är liksom Nej jag är ingen som är ute efter Siemens eller något sånt där och hittar allting Absolut Hur är ni då? Och, ja, men Jag vill ju vara en sån Men jag ledsnar ju oftast Om det blir för svåra achievements mm. Och för svåra uppdrag Håller med dig Färna Jag kan ju spela ett spel, liksom spela en hel genomgång så här, Och så bara, ja men shit, kolla Jag har bara, inte vet jag 20 achievements kvar Säger vi Ja mm. ah, men det är klart som fan, jag är ju så jävla Hype på det här spelet nu, det är ju så jävla kul Och så jävla bra, så jag kör bara Ös, ös, ös, ös, försöka få så många som möjligt Och så får man, är det tio kvar Kanske, och så inser man att Ja ah, men shit, jag måste spela om spelet 20 gånger för att få de här achievementsen mm. Bara först ska jag klara det på normal Först ska jag klara det på hard, sen ska jag klara det på Extreme, och sen ska jag klara det på Då bara säger Ja ah, fast nej, jag skiter mm. i det här Så att, är, det, är det Vettiga achievements då skulle jag lätt, då skulle jag vilja köra 100% hela tiden. Mm. Det, det, sån är jag, jag skulle jättegärna vilja ha 100% efter alla mina spel. Men eh, tyvärr så kommer man till såna här, vissa spel säger här, ja, fast de här achievementsen är ju helt meningslösa. Det ger mig ingen mervärde att spela, att, eller att få den här achievementen, eller att lyckas med den. Mm. Och då blir det så här, okej, okay, ja men då skit jag i Så att, alltså, jag skulle vilja vara en sån, men jag är det inte. Mm. Nej, jag, är liksom, jag är ju bara ute för storyn mm, Jag spelar mm. hellre tre spel genom storyn Än att klara alla tre bara för att hitta Minsta lilla ja, ja. För mig är det ju Jag spelar spel för story mm, mm. Det är därför som jag spelar ibland om eh, ja, en tänk Rocket League mm, mm. Jag spelade ganska flitigt Ett litet tag, nu går jag typ aldrig tillbaka till det nej. För, för mig känns det liksom Nej, jag har ingen story eller någonting Som tar mig tillbaka Därför ty tycker jag om vissa DLC och sånt men jag tycker bättre om story Som har en färdig story Körs klart det som man kör det Det kommer inga DLC med story Utan det här är storyn Sen går jag vidare till ett annat spel mm, mm. Så na, för mig är det ren story för mig då. Ja men jag tror att det är lite så För min del också För att, jag menar, vissa, Ibland är ju vissa så här, Koppla upp dig på nätet Eller gör ja, det här Eller gör då det här jag Och, då, då, jag menar, då är det så här nej. Alltså vad ska jag göra det för Det ger mig ju verkligen ingenting Så att ja nej nej men då går jag vidare då. Ja, kör. Sorry, sidospår. Sen har jag på Twitch spelat lite. Jag spelade först Shank heter det. Det är ett sidoskrollande tänk lite kontrabitemapp-aktigt. Fast du har liksom, du har vapen men du har också machettis och du har granater och sånt. Och du är typ en Rambo-kille. Och du går fram, slåss och gör lite kombos och sånt. Och så är det en väldigt medioker story väldigt bra liksom plattformsdel och sånt. Fightingdelen blir roligt när du får lite bättre vapen. Men det är som sagt jag klarade det här spelet på två timmar och 29 minuter. Så det är väldigt kort. Det finns på Steam men den hade lite problem med kontrollen. Men jag har börjat spela lite lätt på Shank 2 och där har de löst allt. Mycket bättre. Allt flyter på skitbra så jag rekommenderar att skaffa Shank 2 istället. Det Storyn hänger inte över vad jag har märkt just nu. Så jag på Shank 2 spela för det är skitroligt spel om man gillar så här gamla klassiska eh, plattforms-shooters kan man säga. Eh, sen har jag spelat ett tillspel som heter Ares Extinction Agenda. Och det här är Tänk, tank, det här är verkligen en plattforms Det är bara, du är en mech som hoppar runt och skjuter tank metroidaktigt. aktigt eh, Du har olika vapen du kan välja, uppgradera, lite bomber... Sen har du även The Right Trigger som du styr med. Den styr också bara pistolen. Så använder du den så kan du använda armen hur som helst och skjuta åt vilket håll. För annars har du bara fyrkantsknappen eller via Playstation som du klickar på och skjuter bara rakt fram eller vars du siktar med gå-knappen. Men den andra den styr runt som ja, 360 grader helt enkelt. Riktigt roligt spel. Den här klarade jag på en timme och 49 minuter. Det finns en FX-variation Som ska vara lite längre Men den har jag inte testat den Men riktigt roligt spel Och svårt nå jävulst Men du fick den här verkligen känslan Från gamla snässtiden. Och nästiden tiden att Du dör och dör och dör Men du vill alltid fortsätta För så fort du klarar det Så får du en sån jäkla pump Och bara yes, blir så jävla glad Och det är verkligen att man vill fortsätta Och klara det För det är det är mer att du själv har misslyckats än att spelet har misslyckats. Så det rekommenderar jättemycket men kanske skaffa FX-versioner som är lite längre än en timme och 49 minuter. Mm. Jag pratar så mycket som man får ingen <laughs> <laughs> uh, Unravel har jag klarat. Jag pratar ju ganska bra om det spel, hur det är också. Lite negativt är att alla pussel är exakt likadana. Om och om igen. Det positiva är att det är oerhört vackert som jag berättade att det är de snyggaste spel jag har sett. Men storyn som man knappt vet finns där. Men de sista 3-4 uppdragen fast får man ändå fastna så sjukt mycket. Jag hade tjejen lägande spröver mig när jag spelar och hon kunde inte slita sig från storyn får hon började sedan grina över det. Det är väldigt sorgset Men att det var så fint berättat och allting Om man märker på Jarny som är liksom bara en liten uh, tygfigur eller ull. Så att han börjar få, ha, alltså han har känslor, de gör det väldigt snyggt på så sätt. Så jag rekommenderar att spela igenom bara för att få den här känslan som den här storyn utbringar i slutet. För det var faktiskt väldigt kraftigt och uh, tjejen funderar på att spela om det själv. Bara för att se hur det verkligen var, för hon kom ju bara där i sitt fyra sista uppdragen ungefär. Så väldigt häftig story och det är likadant där den kost, går under 200 tvåhundringen eller vad det är. Så Unravel skitbra men som sagt när du har löst efter det första liksom, uppdraget i första banan så har du gjort alla pusseldelar som finns i spelet typ. Så det är, sen är det, 12, liksom, det är tolv banor totalt där det är olika årstider men annars är pusslarna exakt likadana om och om igen. Och sist men inte minst Street Fighter 5. Uh, Sprillans nytt, jag har typ inte spelat någonting. Varför? Är för att de har haft sådana sjuka problem med sin online server. Och jag fortfarande inte, kan inte gå in på en match utan att få en massa lag tyvärr. Jag hade inte ens så här mycket lag under betan. Så det är väldigt tråkigt. Och då tänker man, ja men jag kan köra lite singleplayer-aktigt. <laughs> uh, nej. Jag körde genom storyn. En story är ungefär. Man kör matcher helt enkelt. Matcherna är mellan två till fyra olika fighters. Du ska vinna en runda. Jag klarade vissa av story modes under fem minuter. Under en timme hade jag klarat allihopa. Och sen finns det bara survivor-mode och sånt som inte är speciellt roligt. Det finns ingenting nästan alls för en single-player. Och när online-funktionen inte funkar som den ska. Så har jag lagt ut ungefär 500 spänn helt i onödan, För spelet är inte färdigt. Det kommer komma uppdateringar mot sommaren och lite sånt här. Helt gratis. Som en fullskalig story mode. Som kommer men den har inte kommit. Det kommer nya karaktärer. Men vad ska jag göra? Skaffa ner dem när det än inte finns något att göra. Så just nu sitter jag och bara väntar på att story -mode och allt ska funka. Så jag, i sommar kommer jag ett spel som jag köpt nu. Så det är helt onödigt vänta och köpte det. Och då har det säkert blivit billigare också. För det finns ingenting att köpa det för just nu tyvärr. Jättetråkigt. Så det, mer än det kan jag inte säga. Liksom, mekaniken funkar klockrent. Det är sjukt snyggt. Att slås funkar perfekt. Det är skitbra allting sånt som de har gjort. Precis som det ska vara. För det här är ett av de största fighting-spelen som finns inom fighting och även när de, de som kör som proffs. Men för en single player spelare som inte kan komma ut online utan att lagar finns det ingenting här att hämta. Tyvärr. Men det var speldelen. Nu hoppar vi in i huvudämnet. Och det är 90-talet. Jag tänkte bara fråga lite snabbt när vi kommer in här att hur var ni på 90-talet med just uh, inom tv-spel? Vi kan börja där. Spelade ni mycket tv-spel mm. eller? Oj. Under 90-talet, du... tänkte du? Mm, under 90-talet. Ja, jag spelade hela tiden. Mm. Jag skulle ju säga bäckligt. att jag, jag spelade ju väldigt lite på det faktiska 90-talet. Ja. Jag säga. <laughs> det faktiska 90 talet Jag tänker alltså, grejer från 90 talet är ju det jag har växt mm. upp på. Mm. Alltså, i spelen och allt det här, absolut. Men under, eftersom att jag är född 90 själv. Så är det ju inte. Har jag ju inte liksom. Ja. Mm fanns inte jättemycket tid för mig att faktiskt hinna växa upp och hinna spela allt som fanns. Jag är ju född som sagt 84, så att jag hade ju lite mer tid då. Ja, exakt, mm. exakt. Du har ju lite du och Nico har väl till och med lite försprång i alla fall, på mig. Ett år. Ja, det, är precis, ett år. Än, det är ju mer än ingenting. Ja. Uh. Jag fick ju vår första konsol 86, som jag inte minns helt tokigt. Det var ju mm. Nessen. Sen köpte vi Snessen när den kom direkt. Mer eller mindre på släppet. sen hade vi ju, det var ju PS Den första PSen kom och det var ju Game Boy Color och det var allt vad det nu var. Så vi hade ju nästan allt sånt där. Sen hade ju polarna de hade ju Sega Mega Drive och det var jag köpte mitt jag köpte Sega Dreamcast av någon anledning. Det var ju inte den bästa investeringen någonsin. Men ja, det blev väldigt mycket spelande på 90-talet. Hur mycket körde du då? Var det mycket singleplayer eller var det mycket hemma hos Polarna och sånt? Nej, alltså, det var både och faktiskt. Mm. Eh, det var ju allt ifrån ja, Sonic, eh, Mario 64 eh, ja, men man körde ju Half-Life när det släpptes det var ju för sent 90-tal mm. eh, Crash Bandicoot, Donkey Kong Country eh, Super Mario Kart All, alla de där liksom mm. spelar man ju redan på liksom, 90-talet Precis när de hade släppts. Mm. Det var väl 90 så att säga A Link to the Past släpptes 91 och jag spelade det första gången 94 mm. tror jag. 93 eller 94 så det, det var ju liksom det spelet som jag tror jag spelade mest under 90-talet på konsol. Oh ja, Faktiskt. Annars det blev väldigt mycket PC i typ 95 och framåt. Ja precis. Vart det, eh, med, med Doom och Quake och, eh, vad heter det då, Half-Life. Eh, ja, så det, det, det blev mest PC för min del. Eh, mm. Om man ser så, det var första delen av 90-talet det var konsol. Och det uh. gjorde man ju både före och efter skolan. <laughs> Jag gick upp så här klockan sex bara för att hinna spela ett oh. tv-spel på morgon Ja, oh, FIFA fan. Mm. <laughs> uh. Vad gjorde man inte? Ja, precis. Jo, men så var det ju. Så var det ju, absolut. Själv så kan jag säga, under just 90-talet, eftersom jag inte heller var så jättegammal för 89, så för mig var det mycket single player spel. Mm, mm. Men det var ju lite... Man spelade lite med polerna. 1964 kom ju där under 90-talet. Mm. Det var ju väldigt mycket man spelade tillsammans. GoldenEye och oh, alla sådana oh, där oh, spel. Ja. Mario Kart och allt. Men det spelet som jag spelar väldigt mycket själv på Sneve fick det 95 kom det ut. Mm, ja. Jag tror Oj, det oh. två, två år senare tror jag att jag började spela på det. Det var faktiskt Mortal Kombat 3 mm. som jag fick på pc farsan hade någon kompis som brände ut det på någon liten skiva och så oh. fick jag det. Och det satt ju polen här hos mig för det var ju mycket blod och allt sånt där. Och polarna var ju liksom, oj, har du sånt här spel? Ja, farsan hade ju ingen koll på vad jag satt och spelade. Spelar spelade ingen roll. Liksom. Sex boss när det kom ut, så jag måste ha i runt åtta när jag satt och spelade. Men skitroligt spel satt själv. och Det var ju där min Mortal Kombat liksom fetish nästan kom. För jag var ett tag där vi var äckligt inne i Mortal Kombat. Och eh, filmerna när de kom och allt var ju liksom, wow, där innan. Mm. Och stå, Det var ju liksom... Innan Mortal Kombat 3 hade jag inte sett filmen eller någonting. Sen mm. ja, fastnade man ju och så fick man reda på att Mortal Kombat och allting fanns på filmen Man bara, Och oh. mm. var tog ju tvungen av allting. Mm. Äh, men som sagt, det kom ju hur mycket som helst. Efter det, men jag tror det var lite senare, runt tidigt 2000, som jag började lana. Men då var det ju de här spelen som kom ut under 90-talet. Counter-Strike, Starcraft, eh, Warcraft, det var ju sådana där spel som kom just under 90-tals-eran. Men för mig, jag hade ju aldrig något Super Nintendo. Jag har spelat några hos några polare, typ Donkey Kong Country och sånt där. Mm, för mm. mig var det ju Playstation och eh, Nintendo 64 från den här tiden som jag faktiskt hade. Mm, mm. Och det är ju precis som så Crash Bandicoot och mycket tecken var det, hade vi kört ah. väldigt mycket tecken. Ja. Ah. Eh. Ja, inte jättemycket, det fanns, vad heter hon då? Sina, Warrior Princess Sina mm. eh, är så jävla fult, X-Sina vill jag säga, det låter häftigare eh, Och såna där eh, Lara Croft och Tomb Raiders Det var mycket olika sådana spel som jag satt och spelade på den tiden, mm. men mycket själv som sagt, t av förutom på 1964, att det var mycket Pokémon Stadium och sådana här sköna grejer men har ni något favoritspel som kom under 90-talet om ni tänkte att det här är det som står 90-talet för dig? Ja. För dig, var det Link to the Past eller Danne? Uh, den är helt klart topp 5. Mm. Helt klart. Uh, jag ska säga att ja, uh, topp 5 för mig, oj. Um, Mario 64 är nog först. Okej. Okay. För min del. Sen är det mm. Link to the Past. Mm. Uh, Red Alert på tredje plats. Oh, ah, den. Det kom ju redan 96. Mm. Så att mm. det fanns mm. ju tid att spela det på 90-talet. Och det gjorde vi. Mm. Uh, oj, Crash Bandicoot mm. Vill jag nog säga också. Uh, sen på sista platsen. Ja, det står mellan flera, alltså. Så att, ja, men jag säger de topp fyra. Tack. <laughs> Nice. Ja, Starcraft då uh -huh. det, det, det, det var ju The Thing när det kom 98 uh -huh. Så man spelar ju det mer eller mindre konstant i två år för annan då? oj oj oj alltså det, det är precis som ni säger också Crash där är ju en av alltså det, det är ju typ det första spelet jag hade hemma själv liksom som jag fick spela alltså som jag kunde sitta i timmar och spela själv så att den är ju absolut med på, om man nu skulle göra någon slags topplista där, mm. samma eh, Golden Eye också. För det, det är ett spel som jag faktiskt kommer ihåg idag, alltså att vi satt och spelade alltså stört mycket. Man, man skulle liksom, Och då, då var det ju där just det där, att man var, var ett par stycken som spelade ihop liksom hemma hos någon. Och det var ju riktigt, riktigt, riktigt roligt och det kunde ju gå åt hur många timmar som helst åt det. Uh, sen är det också ett spel som ingen av er har nämnt faktiskt, som jag är jävligt nöjd själv. Men, kommer ihåg på precis samma sätt som du pratar om, Nico, just det här att det, man fick en... Jag, fick, jag har det här till och med på diskett, tror jag, hemma <laughs> här någonstans. Till, alltså, mm. jag tror jag har en kvar en Det är ju Worms, okay. som, som jag också minns att jag har spelat sjukt mycket. Men där var man ju tvungen att vara fler Just när du pratar om det här att man spelar single player eller ja, inte så att säga där, Det spelet var ju bara roligt Om man var flera så alltså man kunde hålla på att jävlas Och faktiskt utplåna varandra Ja det har, ju, det har man ju kört Ganska mycket Ja ja exakt och, och, så det, och det är väl de spelen som jag Just eftersom att enda jag hade Från den tiden så att säga Innan jag egentligen klev upp på Alltså, till PC idag nästan och började spela så det var ju Playstation så jag liksom, hade inte så många fler spel från den tiden mm, cool. mm. Mm. Uh, för mig då mm. jag måste bara kolla för Absolut. jag har för att den kom ut så mm. uh. sen måste jag också nämna uh, innan du drar igång ditt mm. uh, Grand Theft Auto ja, ja. släpptes redan 97 för förstås. fan ja, självfallet till PS1 ja. Så att det, det spelade man ju och tyckte var det där. Det var ju coolt. Ja. Men jag hade ju inte själv utan jag var ju tvungen att åka till en polare. Det var som liksom, när, han, när han köpte det, Han skröt ju om det. Mm. Mm. Mm. Att han hade Grand Auto, alltså, ja. <laughs> jag, jag, jag blev mer fast i den serien att trean släpptes. Mm. Faktiskt. Mm. Till PS2. Dills. Mm. Eh, precis, jag kollade upp på min lista och jag tänkte ta med den här, jag tror vi tog upp den förra avsnittet också när vi snackade 80-tal, men 91 kom Super Mario Bros. 3 till mm. Europa just det, ja. ju hur, hur kan där. vi glömma den? <laughs> den kommer på min femte plats mm. fjärde plats har jag i Mortal Kombat 3 mm. precis som ni båda har nämnt Crash Bandicoot på tredje plats mm. mycket bra eh, Mario Kart 64 var det spel jag spelade absolut mest kom på andra plats. Och sen Pokémon, Red, Blue, Yellow, mm. Alla de där kom ju under 90-talet. Mm. Eh, alltså Pokémon har aldrig varit någonting för mig. Asså? Aldrig fastnat för det. Jag har varit helt lyrisk i Pokémon. Mm. Fortfarande tycker jag är skitbra, men det är först de gamla spelen. Jag tycker mm. inte riktigt om de nya. Och nu kommer ju den 27 februari släpps de på äh, 3DSen mm. första gången. Och då jag hade haft Yellow, så det ska jag absolut skaffa där och sitta och spela igenom en gång till. Mm. Mm. Eh, Pokémon Stadium spelade jag också väldigt Den höll på att på listan. Men det som jag hade var Pokémon Stadium 2. Och den kom ju 2000, så den missade. Mm. Jag har faktiskt ett spel till också som jag var tvungen att dubbelkolla nu, bara så jag skulle behöva skämmas allt för mycket. Shoot. Men eh, Age of Empires. Ja. Mm. Ah satt Henry. jag och spelade också riktigt mycket när jag var liten. Mm. Det, alltså, det var, ja, nej, och det har jag många goda och minnen Och och alla de där, ja. som också kom ja. samtidigt. Alltså det var just med... den här Warcraft-eran. Ja, men precis, ja. precis. Allt all sånt där, där, RTS-en blev ju jättestor, mm. Mm. Just, när, just i den svängen. Mm. Och sen och som, just... när, som nästan toppades någon gång med Starcraft. Ja, faktiskt. precis. Det har alltid varit störst, förutom typ nu, när StarCraft 2 aldrig riktigt har tagit en sving man hade hoppats på. Det är absolut inte lika stort som StarCraft en gång i tiden var. Ja, det är alltså inte inte här tiden. i Europa i alla fall. Nej, alltså, nej. I huvud taget Jag pratar med några som har ganska koll på e-sport. Mm. Alltså, StarCraft 2 syns ju nästan inte längre. Nej, det, alltså det, det är pass. mer eller mindre typ bara i Sydkorea nu. Ja precis, mm, och det uh -huh. där har ju alltid varit störst Så det är ja, exactly. väldigt tråkigt det är, Och som jag har hört det är det väldigt eh, eh, Ojämnt Det är vissa mm -hmm. liksom, Vissa lagar för OP Och lite sånt där mm -hmm. Det är väldigt ojämnt i karaktären Och det går ju inte i ett sånt här spel Om mm. matcherna är ojämna Nej så det är lite synd att det har blivit så på senare tiden Men jag tänkte bara nämna jag var ju väldigt inne, så precis som nu som jag tyvärr är väldigt besviken på Street Fighter. Mm. Street Fighter 2 eh, bästa Street Fighter-spel som har kommit, kom ju där. Mm. Och sen vill jag bara ta upp Final Fantasy 7 kom ju också. Även första Final Fantasy kom upp under 90-talet. Mm. Mm. Och riktigt bra. Jag är mer fan av de gamla Final Fantasy än vad sjuan och framåt. Mm. för Jag tycker de första är, är riktigt, riktigt härliga. Men eh, filmdelen då, har ni någon speciell favoritfilm då från 90-talet. Åh, oh, herregud. Jag skulle kunna, gå, skulle kunna gå igenom en timme med det. Eller ja. Precis, det är därför jag tänkte vi kör. Alltså, jag Ska vi ta, ta topp 5 då? Ja, men vi kör en topp 5. Det är skitbra. Vi tar en topp 5. Uh, första plats, Let Armageddon. Åh, oh, ja. uh, avigt. Uh, släpptes ju 98. På andra plats har vi Jurassic Park. 93. Mm. Mm. Uh, sen måste jag nog säga Schindlers list. Mm. På, på, på tredje plats eh, På fjärde plats har vi Big Lebowski mm. Nice, nice mm. Sen följer nog Leijankungen <laughs> Mycket bra Kom i 94 <laughs> var, var det fyra eller? Bra fråga Ta femte, eh, då tar vi Terminator 2, Judgment Day oh, Nice hmm. Som kom 91 Mm som fortfarande är eh, Arnolds bästa roll någonsin. Ja, en riktigt skön film. Mycket bättre än andra, ni, lite nyare Tortorica ja, som kom. Gud. Jag tyckte egentligen inte alls om. Nej. <laughs> Fan ändå, har du en to topp femma då? Oj, ja. Jo, men det har jag. Jo, jo det har jag. Frågan är bara... Alltså, det är tråkigt att kalla det topp 5. för det, man vill ju ha typ 15 där, mm. eller någonting. Men eh, dum-dummare. Ja, mycket mm. bra. Eh, Galloperande detektiven Ja, oh, hur kan jag glömma den? Ja, ah, visst, visst. Då är det där eh. bubblar lite i topp 5. Är det här topp 5 Jim Carrey nu eller vad då Ja, så kommer han med sågen direkt. bara Ja, oh, här sitter man och är lite nöjd och tycker att man har lite kul. Och så Nej, visst, självfallet. Men oh, när är, här... Truman är, Truman är Truman Show? Vad är Truman Show? Truman Show Ja, det är Nej. nästa. Truman Show. Och så kommer Allvarligt. The Mask. Oh. Oh. Vad? Och ska det och ska det ändå vara söndag så Lier Lier på en gång då när du ah, det då är klar. där. Så mm. fick du den med. Hm, mm. snyggt. Försök snyggt. inte. Nej mm. då. Som sagt, hur eh, många var vi uppe på nu, sa Ja, du var på när du började dra. Du var uppe på <laughs> två i alla fall sen började du dra Jim Carrey-filmer. Eh, på riktigt, de allihopa ska väl vara där någonstans ifrån, va? Ja, alla, alla är från 90-talet. Ja, jag Lier tror det, Lier till och med. Lai Lier borde väl också ha med där, va? Vad sa du? Lai är den enda som jag har frågetecken på. men det den jag tror är, Den är det. kom 97. Ah, ja, visst det. gjorde den. Ja, 1997. Ja. Och Truman Show 1998. Ja, oh, precis. Ja. Oh. Ja, nej men det är väl egentligen min topp, men det är några till jag skulle vilja nämna och dessutom. Det är ju Fight Club, mm. som ja. också är riktigt, riktigt bra. The first rule of Fight Club is? We don't talk about Fight Club. Yes. Eh, sen har du Pulp Fiction. Mm. Så att, det är väl de alltså, sådär mm. som jag faktiskt kommer ihåg, så där rakt upp och ner, som jag tycker det Som man borde ha sett från, från dess. Och jag vet, ja, jag vet det är mycket Jim Carrey <skratt> men, jag, men jag älskar hans humor dessutom ja, så att, och jag är... Jag, jag är liksom verkligen helt frälst i den, i den mannen och i vad han gjorde under just den tiden, faktiskt. Ja, jag det har ju blivit mycket, mycket mindre med det alltså ju längre framåt vi kommer. Och sen, sen en en, ja, uh, alltså ja. Man Jada? har gjort så mycket bra! Ja! <skratt> Trots Verkligen. att han är en sjukt löjlig människa. <laughs> han är ju hybris uh, men, alltså han, är, han vet att han kan typ göra vad han vill och <laughs> han Kom undan får med. det. Ja, precis. Mm, mm. I talkshows och allting. Han håller alltid på att löjla sig. Och ändå, alla, man sitter där. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej, jag, jag, jag garvar så jag gråter. Ja, uh. oh, varenda, varenda gång. gång. <laughs> varenda gång. <laughs> <laughs> <här> det är jag kan sitta och kolla bara liksom, rena intervjuer med honom. Vad var det, igår kollade jag på Jimmy Kimmel när Jim Carrey står och klipper såna här pottfrisyrer på folk. Ja. Så kommer in i tjej och han bara tar rakapparat och börjar raka av henne allt hår och hon bara, okej, okay, det här var inte riktigt vad jag var på. Hon står ju där typ flint när han är klar. Och han kommer ifrån det Alltså jag vill bara ha en autograf nästan tårögd så han tar liksom och skriver sin autograf på skallen med raka och man säger, jag tänkte bara alltså det här måste vara skådespeleri. Nej, nej hon är nästan gråtfärdig men ändå ett litet leende på läpparna det är fantastiskt bra okej, min lista då åh <laughs> uh, nummer ett, Terminator 2 jag älskar mm. den filmen mm. Mm. Uh, andra plats, Lion King Gr mm. grina alltid i den här filmen. 3, <laughs> ja. mm. Braveheart. Mycket oh. mycket bra. ha. Fyra, mm. Matrix. och ram en av de bästa superhjältefilmerna, förutom Deadpool. Ooh. Blade. Mm. Love that shit. Uh, När vi är ändå är inne på filmaktigt, uh, tv-serier. Mm. Det var ju på den här tiden du och jag var ganska unga. <laughs> är som vi inte riktigt tänkte med på 80-talsserierna Allt för bra, vi har ju sett några Men det var faktiskt här, vi var små kids Du och jag är fanan. Mm. Du har väl ha sett ett antal Sköna serier oh. Har du några favoriter från just 90-talet? Oj, vilken oh. Jättebra, för det har jag faktiskt ingen som jag kommer på. så alltså, Hjälp för det tog mig på sängen. Ja, men också, då kan jag hoppa in på en liten ja, lista. Kör, kanske ja, då. men kör den så kommer jag säkert att glida med där, ska du se. Uh, första, min absoluta favorit, är Biker Mice from Mars, uh, första plats. Ja, visst. Uh, andra för mig måste vara Batman, The Animated Series. Mm. Där vi för första gången får Harley Quinn, eftersom mm. skapades i serien. Men också, vi har Mark Hamill som Joker, som är min Joker. Och mm. Kevin Conroy som Batman, som är Batman. Det är liksom de rösterna jag alltid har älskat mest av alla när det gäller de här. Eh, är svårt, jag tror... Pokémon kom väl runt 2000 i tv-seriet i Europa om jag inte missminner mig. Ja, det är möjligt. Äh, jag minns att jag har sett det och ja. tittade, på det, alltså, tittade väldigt noga på det, men jag kommer inte ihåg när det är. Äh, jag tror det var någonstans där. Så jag tar Mighty Morphin Power Rangers på tredje plats. Mm, mm. Äh, fjärde så tar jag nog... Eh, South Park kom ju då, men jag kollade ju på det senare. Äh, Spider-Man, den animerade serien. Mm. Och sen finns... Femte. Fista. Är... Vart var det där på väg någonstans? Det var på väg fel. Mm. Femte är för mig NASCAR mm. Racers. kanske oj. någon där ute som känner igen det. Det var mm. min topp fem. Oh, herre, oj, oj, oj. Alltså jag tror inte jag du och jag tittade på väldigt olika grejer då kan jag säga. För vad jag minns, nu... vad jag minns därifrån som jag tittade på, jag vet inte. Jag, vet... jag ska vara helt äldre, så det var inte mycket tv då. Alltså. Jag fick först tillåtelse eller just kanaler där du faktiskt gick att titta på serier på det viset efter alltså, en mm. bit in på 2000-talet. Men Fresh Prince of Bel-Air den kom då, ja. Tittade jag på riktigt, riktigt mycket. Mm. Ja, jag var faktiskt också väldigt in i den, men det var, jag vet inte om det var då eller om det var reruns för Ja, precis, var innan man blev lite äldre. Ja, ja men Jo, men så är det ju, ja, absolut. Men den gick ju då i alla fall, kommer jag ihåg Och jag vet att jag kommer ihåg avsnitt än idag från, Som jag tittade på då, om man säger Sen är det har också så här Jag boxar med honom, så jag sitter och kollar lite då då. Så här... Det var ju mycket så här att titta på tv när man kom hem För då var, var ju inga föräldrar hemma Efter skolan och såna här saker med Så jag mm. har ju mycket så här konstiga serier Som jag har tittat ganska mycket på Typ så här huset fullt <laughs> ja, Det Men det är ju en kultserie ja, ja, det är det ju absolut. Har ni kollat trailern för den nya nu då? När har det kommit en ny? Ja, de, all, samma skådespelare allting. Jaha! Oh my god, det kommer på Netflix. Nej, eh, nej. Alla okej. är tillbaka förutom eh, tvillingarna då. Ja, ja. Men Sen de, har jag ju ja. några till, en Baywatch titta en del på också. Det är också mm. sån här när man, kommer hem från, nej men alltså, när man kommer hem från skolan så här och mamma och pappa kommer lite senare liksom. Mm. Så satt man och tittade på tv och då var det det som fanns på tvn liksom. Pamela. Ja, de, ah, det är också andra sidan. Eller var det mm. David Hasselhoff? <laughs> Sex brunja med lite eller, hårigt. Och... <laughs> eller, eller båda, det, det, det vet det var, det var det inte bara Pamela kan jag säga. Nej, Nej det de är, är sant. De hade väldigt fina... Ja. Tommy Lee har väl var varit med hälften av de? på, på den tiden. <laughs> mm. Sen är det faktiskt en till som jag faktiskt tycker om. En serie som jag faktiskt tycker är bra. Det är också Buffy och... Eller Buffy the Vampire Slayer. Mm, Absolut. Mm. det är väl de jag kikade på från från ja, just 90-talet om man säger. Var du ett vännerfan då? För den kom ju också den 90-talet. Ja, men inte då. Det är därför jag inte nämner den mm. riktigt. För mm. att jag tittade verkligen inte på det inte då och... Alltså det är typ nu först. Mm. Jag har börjat ja. kolla igenom alla vänner tack vare min flickvän som älskar serien. Men det, jag har inte kollat på det alls innan ja, de senaste året bara om man säger så. Jag var väldigt tidig med vänner och mm. älskade det väldigt mycket. Nu är inte jag så jätteinne i det längre. Eftersom, säkert för att jag har tj tjatat ut och sett så mycket. Mm, mm. Men tjejen, hon är likadan, hon sitter ju och kollar om dem <laughs> varje vecka känns det som. Ja, ja. Sitter jag alltid på Netflix och kollar det där. Ja. Mm. då? Jag kommer ta några och några, några vanliga. Mm. Jag måste ju nämna Pink and the Brain. Oh, oh är shit! helt underbar. Alltså jag oh, tror inte av dem. <laughs> De är älskar dem. De är ju älskar asbra dem. ju. Äh, sen måste jag även nämna Bibi som Batten. Aldrig heller varit någonting för mig tyvärr. Mm. Eh, Darkwing Duck. Ja, oh. ah, mycket bra. Oh, fantastisk karaktär. Uh, luftens hjältar. <laughs> mm. Mm. Uh, och uh, Räddningspatrullen. Mm, räddningspatrullen kollar jag ganska mycket på. Riktigt snygg lista. <laughs> Riktigt eh, bra. så det det är dom. sen måste jag ta vanliga serier också faktiskt för det, ja, jag måste nämna. Eh, en 4 för 3. Det var ju liksom så här man var, jag gick i sexan när det började sändas så det, var, ja. man, det, det var det i träning och sen hem och kolla på en 4 för 3. Mm. Mm. Det, det var rutinen. Eh, såklart vänner. Mm. Eh, Seinfeld, oh, jävla. Mm. Eh Sen får vi säga Arkivex. Oh ja. Mm, mm. Tur var till gammal för dig, du. men och... <laughs> äh, hm Det är så många bra. Äh, men jag säger nog Parker Lewis. Mm, Okej. Okay. Som börjar sändas när, när, när Färna var nyfödd. <laughs> ja Jag har faktiskt en till som gick ganska långt in på 90-talet. Mm. Alltså det det, det, det den är fan inte bra. Men det är också mm. en sån här serie som säger: Ville man titta på tv, då satte man sig ner och tittade. För det var det enda som gick. Det är ju våra värsta år. Mm. Det är ju inte bra. Med mm, Ridge med Ridge. Åh gud Hälband är ju underbar Men, Men, oh. Oh. Vad heter det? Det kom ju nu när du pratade om Lewis and Clark där Det kommer ju en serie om Beauty and the Beast Skönhet och odjuret mm -hmm. mm. Lär lär där, Ja just det med Ron Perlman Ja den blev väl ha kommit där någonstans Jag ska, nu jag måste kolla upp För det var ju också man satt där du och bara kollade Också väldigt mycket Eh, jag ska kolla när den började sändas. Och det måste vara ett antingen sent 80 tal eller början på 90-talet. För jag vet att det är där, 87-90. Ja, den slutade 90 där Så jag okay. kollade nog reruns på den precis. Ja. Mm. Mm. Och det var ju med Linda Hamilton. Ja, mm. precis. Från eh, såklart eh, Terminator. Terminator, mm -hmm. precis. Men det är rätt coolt Sarah att säga. Perlman som var The Beast. Ja. Det såg jag nu först när du sa det. Jag bara, nej, men jag vet att han var riktig... Ja, det syns att det är Ron Perlman på det, det syns att det är Ron Poulmen. Han, han har ett väldigt unikt på sig. utseende. Han ja, har kanske något näsan, men hakan allt alltid. Ja, han har ett väldigt unikt utseende. Ja. Om man ser så. Ja, men det ser ska jag. Ta upp han är här. stor den rackaren. Ron Poulmen. <laughs> Då ska vi se. Jag tänkte bara ta upp en sista... Mm. Jag läser ju inte böcker eller någonting Men jag vet att mm. den här serien kom då Och jag vet att det finns säkert någon där ute Som blir glad om jag säger det Harry Potter-boken kom ju där i 90-talet Åh oh. Sen kan ju vara värd att nämna för någon person där ute Gjorde den? men Första? Första boken kom 97 Åh, oh, cool Andra släpptes, Kanske. Askaban släpptes 99 Uh. Huh? Nej, till och med Chamber of Secrets var det där med landskratt, 98 Ja, uh. huh? cool. alltså de, nästan, de släpptes 97, 98, 99, 2000 Och sen var det ett hopp till 2003 uh. Uh. Uh. Och så, så, sen var det varannat år därifrån mm. Jävligt snyggt Ja, det, och det hade jag inte en haft en tanke på ens Men mm. självklart Det är så sjukt hur stor den serien egentligen är hmm. hur, mm. mycket hon, hur, hur mycket hon har dragit in J.K. Rowling Alltså apropos det... nyheter och att vi äh, det ja. Det är väl så att det kommer en till, va? En ny det... film, ja. ja. En ny bok. Eller ja, Idé i det universumet. Ja, det kommer en helt ny bok om dem, har jag läst. Ja, det ryktas om att det ska komma en ny ja, fortsättning inte... där. Ja, det mm. Jag ska, inte, men, jag ska sagt, inte säga för mycket så Men det, det är väl inte bara rykten va? Jag är Nej, det ganska kommer, säker på att det är Ganska så bekräftade rykten Om man säger mm. så Alltså det kommer komma bok Men sen ja. vad som den innehåller Det är väl rykten Eller har det kommit ännu mer än i eller? Nej, Nej så, så mycket har inte kommit Det, det, det, mm. ja, det, det, det kommer den mm. till i det universumet Det är väl ja. så mycket som jag kan säga Att jag är väldigt säker på För mm. den här filmen som utspelas innan Nu kommer ju ganska snart på bio i mm, Slutet mm. av året eller vad det är Mm och sen boken, den har jag också hört det är, väl, är det två böcker eller vad var det? Eller är det en bok innehållande två Blablabla bla bla, Ja, det. någonting sånt kan det nog vara Jag vågar inte svära för mycket på det nu Bara för det För nu har jag inte glömt bort det Men jag har tappat bort det snarare Men jag ja, vet, jag jag jag vet inte att det kommer Jag tycker inte om Harry Potter Så jag vet inte varför jag pratar <laughs> Ja, nej då nej, Jag ville bara nämna det i alla fall mm. Men har ni mm. någonting ni absolut vill Nämna nu i huvudämnet Under 90-talet Mm så ni verkligen vill ta upp så vi inte glömmer någonting så ni inte kommer på sen en, oh no. Mm. Det kommer vi säkert göra i alla fall. Hur ja, mycket man, vi det är alltid det, det kommer ju så sjukt mycket så det, <skratt> ja, men precis ja. Man vill ju ta upp det viktigaste. Men ett, av världens, är... ett av världens största spel kom, kom på 90-talet. Alltså? Counter-Strike. Ja, mm. precis. Det måste man ju faktiskt nämna I och med att det är så pass stort idag ja, absolut. Mm. Men det är samma sak där Jag nämnde det att jag lånade det också Det kom ut under mm. 90-talet Men jag tror 99. först jag började luna, vet, lana upp Sent ja, eller, Sent 90-tidigt 2000 eller mm. Så jag kom ju först det Samma sak Warcraft och sånt där, där. Men det är absolut Det är ju ett av de största spelen någonsin Och alltid varit Så absolut Ska vi kolla vad Lyssna säger. Eh uh, sorry mm. Nico ja. innan jag bryter in när det snabbt bara. Jag, har tvung... jag vet att jag har fått den här nyheten inbankad i huvudet av min flickvän. Mm. Uh, var tvungen att gå in och kolla på det. Uh, JK Rowling bekräftar ny Harry Potter trilogi. Ja, det är en helt trilogi alltså. Ja, det Oj, kommer en helt, ny, en helt ny trilogi om alltså ja, om Harry Potter. Okay. Mm. Jag, var, jag var bara tvungen att säga det högt i alla fall så att alla fick ja, höra så. det dessutom. Ja, det är också. Ja, det är också. Uh, Lyssnare, eller lyssnaren jag mm. har fått en här, Herman Matson. Mm. skriver Stargate SG-1 kom i slutet av 90-talet, skitbra serie mm. och ja, om du säger det så har jag inte kollat så jag kan inte nämna eh, det var det vi fick därifrån jag kan konfirmera det, den kom 97 97? Ah. Ja. Mm. Eh, kolla på den om du är intresserad ja, den är, alltså, den ser ju helt underbar faktiskt, <laughs> om man är nördig Ja. <laughs> om man är riktigt riktigt nördig. <laughs> jag har aldrig fastnat för Stargate. Jag har kollat, mm. det, liksom, det gick ju också lite sådär, men det var mer typ vad, det? Och så, vad var det innan MacGyver, men det var typ 80-talet och reruns och sånt där så Ja, jag alltså MacGyver var, jag, var jag ändå in på 90-talet. Ja, han höll ju på ett tag där. Och sen var det liksom jag hoppade alltid mm. över Stargate, det var inte riktigt någonting för mig. Fortfarande mm. inte Stargate började ju faktiskt som en film. Ja, 94 mm. först med Kurt Russell i huvudrollen och James Spader ja du ser Precis. Hmm. sen blev det ju en herrans massa serier mm. av det hela med det började med SG-1, sen så blev det var det Atlantis och sen så blev det Continuum och så vart ja. Ja, det det skårade ur vi sa de går väl fortfarande än idag så det är så här. Ja, exakt. exakt. <laughs> eh, nästa vecka då filmer baserat på spel två. Mm. Vi tog ju upp några riktiga stjärnklossar <laughs> förra gången. Mm. Så vi får se vad vi tar upp den här gången och går igenom. Vi tog upp, vad är det? Två filmer var Eller var det mer? Fem filmer, Två filmer var det? Ja, jag tror det var två var. Va? Ja, vi tar upp tror två i var och så får vi se vilka intressanta vi hittar. Ja, men precis. Som sagt, mm. det har inte släppts jättemycket bra, men vi kanske hittar ett guldkort i höstacken. Ja, precis. Eh, mm. Efter det då har vi tävlingen och mm. eh, det var ingen som tävlar. Nej, alltså då, då, då måste jag dra igång min motorsåg <här> okay. och faktiskt klaga. Att vi, vi har ju x antal lyssnare men att ingen kan få tummen ur och skicka in ett mejl och rösta på ett, ett lag. Det hade tagit er fem minuter om ens det. Alltså jag var mer förvånad över att ingen ska vi nu För det är ju grejer Precis, det är, det är ett gratis pris som vi levererar åt er. Och jag hade jättegärna gjort det. Men nu är det ju så att jag har ju redan den här Chimichanga-trucken. Ja, ja, precis. så att jag, jag, kanske, jag kanske mailar in och vinner den, vem vet. Ja, <laughs> kör den, äh, det kör. Vi helt ja. enkelt, vi förlänger den här veckan och ser om det är några som är sugna. Så nu på söndag, jag vet inte ens vilket datum det blir. Oj, äh, nu på söndag den... 28, 28. Mm. Precis. Mm. Eh, avslutar vi och det vill vi att ni ska göra helt enkelt är att ni går in och röstar på vilket lag som vi har som ni tycker var bäst och ni skickar ju det till abitundernes helt enkelt mm. inte svårare så, ni får ju en gratis chimichanga track en Deadpool oh, mm. cool. eh, den, är, den är riktigt den är riktigt häftig att faktiskt ha i handen dessutom mm. för att försöka hypa det här lite extra och det, jag det, det vet tom, att det är en löjlig karaktär. Men gå och se filmen ah. så kanske ni vill ha den då. Åh, oh, du då. Va? Uh, veckans oh, fråga. Ja. Fan, har du den uppe eller? Eh, uh, Ja, någonstans här bland allting ska jag ha den uppe. <laughs> Vad fan? Tappa den kan jag dra den? Jag har den här framme. Ja, uh, men dra den du, för jag har tappat <laughs> den. Jag har, så mycket, jag har så mycket grejer uppe nu så jag ja, håller på att snurra runt mig själv. Jag <laughs> kan fråga, hur mycket tid lägger du på spelande i veckan? Och varför så lite eller så mycket? Sen, hur mycket tid skulle du vilja lägga ner på ditt spelande i veckan? Mm. Ja, vad säger ni? Har ni räknat ut ungefär? Har ni något snitt? Oj, det är väl, en väldigt, eh, vad heter det? Fluctuating number skulle jag säga mm. i mitt fall. Okej. Okay. Det går väldigt mycket upp och ner. Så det är väl med allting, men har du någon ja. En ja. klassisk vecka om man säger så? Jag skulle vilja säga att det är väl det är väl en... Ja, vad blir det då? Det blir en, för mig blir det nog fasken inte mer än en... Ja, ett snitt så är det kanske 5-6 timmar i veckan. ja så alltså? Ja, det är ja. inte mycket mer än så. Och jag tror att det är högt räknat dessutom. <laughs> Okej. Okay. Att det, det, ja, det, det, det, vara, det skulle väl vara ett snitt här hos mig Men sen mm. kan det ju självklart gå uppåt Och det kan gå neråt under det med Beroende på hur det ser ut så att säga. Jag har ju även ett ganska stort intresse Av att smutsa ner mig I garaget dessutom mm. Så att det, en del tid går ju åt det, det Till det dessutom Men skulle du vilja lägga mer tid på spelandet Eller känner du att det är en ganska Du får ut det du vill ha av spelandet jag skulle vilja effektivisera det, eller snarare, alltså, jag vet inte om det skulle vilja vara så mycket mer, dock skulle jag vilja ha det eh, mer i sträck, eller hur jag nu ska förklara det. Okej. Okay. Alltså så att jag faktiskt kan sätta, eller skulle kunna sätta mig och köra den här typ, ja men som du säger, Niko, du säger så här, ja men om jag köper Firewatch eller någon annat spel sånt där, kunna mm. sätta mig och faktiskt fastna i storyn och sitta fast i den i ett par timmar. Ja, precis. Alltså verkligen så här, wow, det här är coolt, det här är coolt. För jag får för mig, ibland så släpper jag spel lite lätt för att man, för, för att man liksom måste hoppa in och ut ur storren. Mm. Så att man liksom, först tycker man det är coolt skit på allt och så hoppar man ur. Och så går man tillbaka till det och så sätter man sig och kika. eller spelar och spelar och så tar det liksom en stund att komma in i storren. Och så rycks mm. man ur den igen liksom. Och då ja det, det blir inte, Till slut blir det inte värt att mjuka sig eller ta sig in i storyn en gång till för att sätta sig. Så att det, på det viset skulle jag vilja göra. Kanske ha en dag om man gör det och så behöver man kanske inte spela någon annan dag på veckan om man säger så. Mm. så det, det, det är ett önskemål jag skulle vilja ha. Eller något jag skulle vilja försöka fixa till. Ja, men då så. Danner, hur ser det ut för dig? Eh, jag tror jag snittar någonstans 6-10 timmar i veckan ungefär. Okej. Mm. Mm. Allt däremellan mm. Jag skulle ju vilja Spela på heltid Och kunna försörja mig på det Absolut. Oj, ja, men Ja, det, ja, det hade jag också vilja ha gjort i och för sig Smart, ty, ty, Smart. Men, ty, ty, Typ en, en, en Ja, men man, man växer som streamare och, och man kan tjäna Tillräckligt mycket pengar Säg 20 000 i månaden på det Mm, mm. Då, då är man ju sett som, som svensson liksom Ja, jo, men så är det Absolut Så att, det gäller ju bara att Komma upp i en stabil siffra så. Mm Mm. Ska jag, eller ja, för, i för sig, kör du Nico då. Hur mycket du, vad har du hur, hur ser dina tider ut om man säger Jag tycker ju ni låter väldigt, väldigt lågt här alltså <laughs> äh, Ja men alltså, vi, vi, vi, vi andra har ett liv utanför Ja det verkar ju som <laughs> burn äh, Jag började räkna, hur mycket sitter jag ungefär per dag Jag ligger ju 3-4 timmar om dagen Mm. Det är alltså ungefär 21-28 timmar i veckan mm. Så om ni ligger runt 10 What the fuck Alltså jag, jag sa i snitt Ja precis Ja jag räknar också så Ja men jag snittar ju 21-28 timmar i veckan mm. Och jag kan ju säga att Jag är väldigt glad över att jag har den flickvän jag har mm. Som tycker att det är helt okej okay Att hon bara sitter bredvid och kanske kollar på mobilen Eller sitter på bärbar dator och kollar serier Medan jag sitter och spelar det är liksom när vi umgås då är det liksom att vi sitter bredvid varandra och gosar lite men vi är två helt olika saker. <laughs> ja, ja, Och det är precis en sån flickvän jag behöver när man kollar upp de här tiderna som jag håller på med. Mm. Det jag skulle vilja göra jag vill inte öka i tid eller sänka jag tycker jag har en ganska bra och skön stila. jag får spela massor med spel och som sagt klara mycket story och sånt det är att jag vill lägga mera tid på Twitch. Mm. Jag är väldigt slarvig där jag har börjat blivit bättre som sagt, jag har klarat liksom Firewatch, eh, Shank och flera spel på Twitch. Men eh, problemet är, jag har varit väldigt... Den här latmasken, att det är jätteskönt att bara ligga och slö spela i soffan. Mm, mm. Det tar över mer än att sätta mig framför Twitch och försöka hålla igång och hela tiden prata med kameran. Mm, mm. För det är ändå energi, men jag skulle vilja bli bättre på det. Och jag tycker jag blir lite bättre... Visst, jag har typ aldrig några som tittar på den här jag spelar. Ja, men, det, det, men kommer. det kommer. Ja, precis. Och det är flera som kollar när jag har lagt upp det efteråt. Jag ser, kan ju gå in och se att det är fem, sex personer som har varit och kollat på mina videos efteråt. Eller kollar när jag lägger upp dem på Youtube. Mm. Och det är skitkul. också som sagt, jag spelar ju inte de stora spelen. Så det är klart att det är svårt för folk att hitta mig också. Mm. Mm. Men jag hoppas att det verkar som när folk väl kommer in och att vi sitter och skriver och sånt till varandra. Ja, det tycker jag är skitkul. Mm. Och jag tycker absolut, det är lite beroende att sitta och få den här, man sitter och spelar och chattar med folk och sådär. där. Jag skulle behöva en lite bättre uppsättning, kanske en bättre skärm och sånt. Så att jag har lite bättre att spela för, eller bättre stol i alla fall, för jag får så jävla åt i ryggen när jag sitter och spelar med en sån tid. Som sagt, man är inte gjorde pengar, och ska man ha spel för 21-28 timmar i veckan, då måste man lägga ut lite pengar. Ja, jo, men så är det ju, absolut. absolut. Eh, men som sagt, jag håller ju på på Twitch och jag kommer spela mer och, nej, jag tycker nu att Twitch blivit skitroligt att spela på och det är just för att jag har hittat en genre som jag vill hålla på med mm. och det är just 2D spelen som mm. ja, jag tycker det är riktigt roligt Jag måste ju faktiskt lägga in det också jag, jag känner ju lite likadant som det nu faktiskt, även fast jag spelar så lite så skulle jag tycka det var skitkul att faktiskt bli mer aktiv och faktiskt få det här alltså communityn på något vis, skulle jag vilja komma in i mm. och det, visst, det är ju ett sätt det är ju att köra Twitch till exempel eller ja, alltså, spela mer online och faktiskt vara mer aktiv. Alltså faktiskt chatta med folk. Ja, eller faktiskt prata med folk som man inte, man inte träffar varje dag. Eller inte träffar alls om man säger så. Ja, men det... det är ju det som är stora grejen. Det är just det som är, liksom det som är ja. med er som lyssnar. Att det är inte att vi blir sura att... Nej, men det är all... att vi vet att ni lyssnar. Det är ju det att det skulle vara så jäkla kul mm. att ni skriver inför det. Det här blir skitroligt när vi får höra på vad Absolut. vi vill. Liksom, vi kan, annars hade vi kunnat sitta och snacka bara vi tre mot varandra. Mm. Vi vill ju höra vad ni tycker också. Det är det som är så kul. Ja. Det är därför det är så kul att sitta på Twitch när folk börjar skriva i chatten. Även om det är polare som jag sitter och pratar med dagar och dag, dag in och dag ut. Så är det skitkul att ni kommer dit och bara hänger med mig. Mm. Istället för Istället Det är som att ni skulle sitta i sidan av soffan. När vi sitter och skriver och liksom, med varandra, det är som att vi är liksom en grupp som sitter och snackar istället om ni skriver in. Ja, precis. Så det är därför vi hoppas att ni går in på Facebook och skriver, för det ger oss, oss en sån jäkla boost mm. i liksom, ja, får det mycket roligare att spela in varje vecka. Ja, Eftersom verkligen. Det är, det är ganska mycket jobb och sånt, men det lilla vi får från er, det är ju skitmycket. Så om fler skulle gå in och skriva, då skulle vi nästan vara lyriska. Ja, ja men absolut. Det, det, men jag tycker nästan det är lite så också. När ni, när ni faktiskt skriver in eller när ni faktiskt skickar in någonting så blir man fortfarande så här. I alla fall, jag känner så åtminstone. Nu får jag någon notering på Facebook så här så bara Åh oh shit, det har hänt någonting på våran sida. Bara gå in där och kika bara Wow, coolt. Och det första man vill göra är ju typ höra av sig till er två. Och bara kolla, kolla, kolla, kolla, kolla ja, vad absolut. de sa. Kolla, kolla, kolla här. Så att det, det är skitroligt. Och just det skulle jag vilja bli bättre på i alla fall. Så mm. att, och och det, jag, jag försöker, men jag skulle kunna försöka mer om inte annat. Så mm. att jag, jag säger det och sagt det ofta och kommer säga det igen. Men jag försö kommer att försöka bli bättre på att köra på Twitch. Jag också faktiskt. Mm. Bara, för att, bara för att få komma igång liksom och försöka träffa nya människor. Ja, precis. Ja, och just nu spelar jag ungefär ett spel i veckan på Twitch. Mm, mm. Jag skulle ju vilja ha det oftare, men just nu har jag planer på att göra lite annat utanför. Mm. Så att nu har jag börjat sprunget sprungit lite och har en kollega mm. som jag jobbar med som vill börja köra karate. Ja, <laughs> så vi får se hur det går. Ja, Nico kommer bli cool. en karate Ja, uh, vi får se om det händer. Uh, men men då, fall... Nico, Nico? Det är bara att tänka så här. Mortal Kombat fast in real life. Jag är i så jag kan. Wax on, Wax off! <ratt> jag tror vi kom in på ett sidotvå. Ja, skit, Tamma. <tår> Som sagt, jag vill också spela med på Twitch. Två, tre gånger i veckan skulle inte vara något problem för mig eftersom jag spelar så jävla mycket. Men nej, jag måste bli bättre i det helt enkelt. Gubs. Ja. Fem frågor. Är det är ni redo? Oh, mm. uh, fast det är väl inte fem frågor va? Nej men fem ljud Jag vet inte vem som är dryggast nu eller Deadpool. Det är ju väldigt spännande just nu. Danne på tolv och fanan på tio. Mm, visst. Mm. Har ni ljudfilerna uppe? Absolut. Ja. Då kör vi första frågan då som går till Danne. TV-serien Pokémon utspela sig på olika platser i Pokémon-världen. Vilken plats tillhör det här introt? A. Kanto. B. Orange Island. C. Johto. Eller D. Hoenn? Vi lyssnar. Ja du, jag som inte håller någon koll alls på Pokémon. Ja. Jag har ingen aning men jag drar till ett C. Du drar på ett C, Bara Varför att jag inte vet något? Jag, jag, jag, kan, jag kan Pikachu och typ Skirtle och Charizard. Typ. Jag trodde alla kunde de för 151 första i alla fall. <laughs> ja just det. eller hur? Usch. Ja, ah, det. Det är oh, H&M. Ja, visst. Och rätt svar är... Det är C, det är Jotter. <skratt> Jävla röta du Åh, oh, vilken röta du ska Den ha. Den belönade sig. Oh. Fannan. Mm. Vilken film hör det här temat till? A. Jurassic Park B. Independence Day C. Terminator 2 eller D. The Fifth Element Vi lyssnar Jag, jag hörde efter ungefär en halv sekund var det var. Vad oh, fan. C. C, Terminator 2. Terminator. Det är helt rätt. Oh. Mycket bra där. Jag hörde så här direkt. Nej, nej, nej. Så bara, jag stänger av. Oh. <laughs> Donne. Ja. Vilken manlig original ranger Fattas i det här klippet <laughs> Är det A. Blue ranger <laughs> B. <laughs> Red ranger C. Green ranger Eller D. Black ranger Vi lyssnar Jag vet inte men jag vill säga grön C. Green ranger precis. Jag tar blå du tar A, oh, Blue Ranger. Och rätt svar är... D, Black Ranger. Ah, ja, det är ju okay. Mastodont som fattas. Okay. <laughs> och vem fan är blå och grön då? Blå är ju... Oh, Triceratops ah, Red okay. är Tyrannosaurus. C är... och Är det någon typ Dragon eller att Han är ju mm. stor drake. Mm, mm. snyggt, snyggt ändå att du tog dem. I alla fall. <laughs> Härligt. Eh... Uh, uh, vilken var det som började här då? Den är fanan, den är fanan. Ja. Mm. Vilket spel mm. har vi här? Är det A, Warcraft, Orcs and Humans. Amen, B, Aha. Age of Empires. C, King's Quest 3. Eller D, Civilization. Vi lyssnar. Your du Your yes, sa Age of Empires där någonstans va? B är Age of Empires. Ja. Oh. Jag, tar den. Jag, vet, jag vet inte varför, men jag vill också säga det. Du vill också ta B. Och rätt svar är... här. Det är A, Warcraft oh. och Humans. Jag tror att skulle ta det på det sista. Han ja, säger? snören. Alltså, yes, det är så klassisk, just det, är my lord. Human. Ja, precis, det är klassisk humanoid. Hmm. Ja, ja, det, det är en klassisk human byggare Ja, men då var det, det lite svårt. I alla de där så är det typ liknande. Ja, precis, ja men det är lite av det Det är ju något som du liksom. Ja. Ja, Alla har, har likadof fast lite lite liknande så att det ska bli svårt så då gjorde det ett mm. bra jobb alltså. Ja, visst det gjorde du verkligen, snyggt. Sista till Danne då. Ja. I vilken film ser vi den här scenen med Jay and Silent Bob? <laughs> Är det A, Dogma, B, Chasing Amy, C, Clerks 2 eller D, Mallrats? Vi lyssnar. Vad doing? Uh, shit here Empire and Jedi last week and ever since to do the Jedi Crazy fuck shit with his Knock it off! The force is strong with this one. Dude, don't encourage him. Oh, uh, oh. ja. det av! Clerks 2. av! Knäck vill jag säga samma sak, men dra alternativen Knäck det av! B chasing Amy. Knäck det av! eller det av! Oh, det av! Oh. Hmm. Nej, jag tar det jag bara för att spajsa iväg lite, tror jag. Det är Malwets. Mm. Och rätt svar är... Det är det, det är Malwets. Åh, oh. åh, oh, yes! Mm. Det är den, ni fick två poäng i var. Åh! Oh. Jusses, vad glad han blir över så oh. lite. så <laughs> <laughs> oh, jag behöver den. I Daniel I har 14, fan han har 12. Ja, oh, visst. Det är bra där. Mm. Uh, ja, det är nästan hela avsnittet Men vi går in på vad vi ska nörda till nästa gång Har ni något kul ni ska hitta på? Danne uh, Det blir väl lite mer Rocket League Jag måste ju lära mig spelet så jag kan bara utmana folk online uh, Testa de nya bilarna så vi får höra hur de känns Ja, men exakt Absolut Fanon Och oh, oh, pimpar dem uh, de. de. uh, Jag, medan vi satt och spelade in här så var jag in på deras uh, hemsida Där från, uh, vad heter det nu då? Från spel uh, i Malmö där deras Aha, hemsida ja. och ladda ner två av dem. Oh. Så att, eh, jag ska, tänkte att jag faktiskt skulle sätta mig och spela igenom dem för att se vad. För de såg riktigt spännande ut. Vad har du för namn på dem då? Eh, det ena heter Me Myself and Zombie. <laughs> okay. Och den andra installationsfilen heter uh -huh. Alterlight. Okay. Men spelet hette inte det på deras hemsida tyvärr. Det är ett av deras graduations-games, om man går in under, det, under den fliken så att säga, mm. så fanns det två, finns det två stycken där. Och det var det som, var, som, var, som släpptes nu, 2015, som jag tog ner, men det hette inte så på deras sida så därför är jag inte helt hundra på, ja, på namnet så att säga. Ja, men, då men jag tänkte att jag skulle prova dem två i alla fall till nästa gång för att se. De såg inte ut att vara allt för stora och allt för invecklade, så man kanske kan köra igenom dem ganska snabbt och få testa och se, se vad man får lära sig att göra. är mm. ja, kul. Intressant. Uh, själv tänkte jag köra på lite på Twitch som vanligt. Jag uh, mm. tänkte köra igenom Limbo faktiskt. Det var länge sedan jag spelade Limbo, så nu har jag tagit ner det på Steam och tänkte spela igenom det där. Sen tänkte jag också spela Mark of the Ninja. Jag vet inte när jag spelar, men håll koll på min Facebook-sida Nico Hessard, Där skriver jag alltid när jag går in och spelar. Sen blir det lite och, för mycket. Och, och, då kan man också göra så här: ett litet trick om man vill veta när du går online på Twitch. Mm. Man skaffar ett Twitch-konto och man går in och så gillar man din sida. och Precis. aktiverar eh, Att man vill se dig gå online. Då får du ett mejl varje gång Nico går online. Precis, det är också ah, väldigt smart. smart. Det har jag gjort på några. Så det, det hjälps alltid. Uh, för mig själv så tänkte jag spela lite mer Fallout 4. Se om jag kommer vidare där. och Sen blir det säkert Star Wars Battlefront. Måste ju upp till 50 någon gång. Och det var det. Uh, ni hittar oss i podden. Abitonödenes.blog.se. Abitonödenes.gmail.com om ni vill skicka in en veckans fråga. Eller lyssna eller någonting. Facebook, det är där det allt händer. Abitonödenes. Ni hittar oss på Twitter, Instagram, Abitonördenes överallt. Så gå in och kolla det. Daniel, var kan man hitta dig någonstans? Eh, Instagram och Twitter på ätdunderskägg med AE. e mm. istället för ä. Fernan? Ja, alltid precis rabblade upp och eh, Twitch som funkis. Mm. Och mig hittar ni ju som sagt Twitch, Nico Hessard, Facebook, det är där man hittar mest det skriver oftast, det är Nico Hassard där också. Eller Twitter, Nico underscored Hassard. Mm. Och det var dagens avsnitt. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat så hörs vi till nästa gång. Hej då!